Hey, hey, hey, why go late, when the movies are cheaper during the day? Hei velkommen tilbake til Martinet-podkast, Jan Kristoffer Dahle, jeg sitter her med my brother from the same mother, Knut André Dahle, hallo. Hallo. Takk for sist. I like måte, uh, månesetis i alt. Ja, jeg tror jeg jobber med litt altså. Mm. Ja, men det fort gjort. Det, det sklir ut veldig fort det her. Ja, vi snakket om it-follows. Ja, stemmer. Det var it-follows. Vi har jo lov til at vi skal prøve å holde det på veien i uka, men jeg mener, ja. vi har sklitt ut før. Det er utrolig vanskelig for oss få det til, altså. Ja. ja, med å balansere alt mulig rart. Det, mm. det, det er ikke det at vi er de mest busy folkene i verden, men altså, ting klafter ikke bestandig helt. Nei, de også. gjør ikke det. Så, Så nå har det har vært veldig mye med... med ja. 17 maj av förberedelse det var jag hade ju Ja där ja, det den helt mm. ute der det som gjorde ja så så da, da, da var det fredag men der gick det med på vasken i läget och åt med det var ja, ja vi men fick det inte där nej vi fick inte till det til och de duk kan, så kan ikke jeg. Og så jobber jeg, og jeg og du, ja, alt det der. Nei, men sånn er det bare. Ja, sånn er det. Mm. det blir en jævn strøm nå de neste ukene. Nå får vi spilt inn et par i kveld, faktisk, som vi Stemmer. kommer til å ettert, men... Vi har et par ting vi vet vi skal snakke om, så det er fint. Mm. Denne Mad Max-episoden som kommer nå, den har jo jeg gledet meg til det en stund. Også. Jeg har jo. Ja. Mm. Så det er i dag. What a day! What a lovely day! Så i dag det Mad Max som står på plakaten. Vi kommer jo om Fury Road, men, men først så tenkte vi å egentlig oppsummere de tre andre. Jeg snakker litt om de. Ja, ja. Mm. Vi, nå, jeg føler vi skal bare jobba oss opp her. Altså. Ja, la oss gjøre det. Ja. det nå så jeg akkurat alle tre igjen. Ja, du gjorde det ekstra skikkelig. Jeg benka meg forrige uke før så Fury Road på kino, og så så jeg alle tre på blodet. Ja. De siste årene så har jeg sett dem ganske mange ganger. Det begynte väl i 2011, då kjøpte jeg Road Warrior på DVD, for da hadde jeg begynt få et sånn Nostalgisk syn på den sånn, Det var en film jeg vokste upp med Men hadde ikke holdt ved like Hadde ikke sett noe særlig på den de siste årene Så i 2011 var året Da så jeg alle Mad Max-filmer på nytt uh, Og da ble jeg bare helt satt ut Ikke sant um, Så jeg hadde på seg igjen Men jeg vokste jo opp med Road Warrior um, ja, Jeg husker første gang jeg hørte om Mad Max, Det var et eller annet svenske antenner ja, TV2 ble anvendt Ja, de viste <laughs> Uh, Mad Max uh, The Road Warrior, uh, Mad Max 2 The Road Warrior. Ehm, uh, på grannavoltteck scenen där så blir det väldigt mycket bråk alltså. Jag huskar att skrivingen runt förbi avisen och allt möjligt om uh, Mad Max. Och när banor görs spelte nog så för sig in. Jag har en kopien fick uh, jag tag i ja. Så den uh, vi såg den uh, i kroniken uh, på TV, men vi såg uh, ja. mm. uh, på Obvious. Men en av dem sa litt om å altså, de som ikke hadde parabol i hadde NRK før det og så altså, ja, de var ikke vant til den type filmer på TV i Det är juakt det. Ehm. Uh, mm. De som i USA där de hadde Sånn som HBO og sånt, altså det er jo... Ja. ja, så hadde de kabel tv de der de, men... men der sendte de filmer på TV hele tiden. Ja, de, de gjorde det. Det var jo sånn folk filmer. Ja, det var det. Men i Norge så, så, så var det de som hadde parabolantenne, eller de som... Også, hadde, da, filmkanaler, hadde filmkanaler. Filmkanaler, ja. men når, når TV 2 etter hvert ble mer og mer vanlig, og de begynte å sende filmer der, så, eh, før, ja, så viste de jo NRK bare en film i uka, eller sånt. Ja. Mm. var det ofte noe... en, en klassiker og... Ja. Ikke for å kalle klassikere fra Sea-raver, men de hadde ofte litt sånn Sea-raver. Ja, Kommerøy, ja hadde, helt mm. um, ja. Men ja, det var første gangen, og da var det ikke mye gang. Det var vel 10-11 år, kanskje? 10-11 år, ja. Mm. ja. Uh, så det var der den Mad Max-grave begynte for oss. Og mm. det var jo en av de første post-apokalyptiske filmene jeg ble utsatt for. Samme her. Uh, men det skal nevnes at SH, SH ikke Mad Max 1, eller, eller Beyond Thunderdome, når jeg vokste opp Nei, det, det tog lengre tid ja. ja, det tok tid For jeg fikk sett ja. de Så det er jo hovedsakelig Når jeg tenker på Mad Max Så tenker jo jeg på Road Warrior Ja, ja samme ja. Det Mad Max 2 Jeg tenker på automatisk ja. ja. mm. men, men bare for å hoppe litt fram i tiden Når var det egentlig Vi fikk høre nyhetene om at uh, Fury Road var blitt bekreftet For han har holdt på med ja. Jeg har hørt, sånn, Prating om det her i, i, i årvis, men det har jo aldri blitt Helt sånn bekreftet det her At det skal bli Ja, jeg husker tilbake i 2003 ja. Faktisk så var det snakket at Mel Gibson skulle spille Max, Stemme. og de holdt Noe skjøy med locations og sånn så, så de droppade, det men, men det var jo det at Mel Gibson Holdt jo på med Passion of the Christ på den tiden okay. så, så det var litt Det, det krasjet litt så, Men prosjektet var jo nok på hylle etter det da. Så det har, de har jo på med en stund også Det har de ja. Ja, riktig. Så, ja, men, og, og, jeg, jeg hørte jo at George Miller sakrad akkurat nå at uh, en stund før Tom Hardy kom på banen her, så var det jo faktisk Keith Ledger. Det var det, ja, riktig. Som etter de folk som har vært opp på. Ja. Mm. Og nå var det Ledger død, var 2008, 2007-2008? Ja. 2008, ja, 2008 takk jeg. Mm. Han, han døde vel liv før Dark Knight kom ut? Ja, ja, det var jo. Ja. Så det var i 2008 antageligvis, mm. ja. Men ikke sant? Og det är sant och det är ju allredan ja, en del av sig ja, ja. av det nu. Nej ja, men som sagt i alla fall 2003 var det snack om och och ja. filmmöden. Och Miller har väl sagt att han har ju hållt på med det här i mycket, mycket längre tid än det är ju. Ja, han var det. Igen nu en gång så, så var det en man Maxilver han hade tänkt att lage. Han ja. hade inte tänkt att lage med Max 2, han hade inte tänkt att lage med Max 3, han hade inte tänkt att lage den här, men så så klarar han inte och han klarar inte att ge slipp på på det heller och inte tänke på det. Och Miller har ju haft en Altså, en lengre pause fra de her voksne action-filmerne, han har jo egentlig drevet med barnefilm. Ja, etter, 1985, etter han gjorde Bjørn Thunderdome i 1985, så har han jo, men i 1987 så laget han The Witches of Eastwick, med Frank Det var en film veldig, veldig mange har faktisk et forhold til, da. Ja, det er det. Mm. det, er det. Og, og det han mest kjent for etter The, The Witches of Eastwick, jeg er jo faktisk uh, Babe, ja. Han var med og produserte den første Og skrev vel manus på den første Så resisjerte om den andre Babe Pig in the City som kom i 1998 mm. Så jeg faktisk deler det på TV Er det en eller? Nei, jeg skal ikke si noen av de er mørke, altså. Men de er litt, så det er jo litt mørke undertonet, eller? Okay. Ja, det er de jo i den, for jeg mener de, men de skal vi... drepe den av gås. Ja, ja, ja, ja nei, vet men det er jo først og fremst mm. fryktelig bare charmerende. Ja, det er noen noen det. Nei, jeg vil ikke si at noen av de filmene er mørke, altså. men, men Toren, der de er i byen, ja. den er de er jo veldig fornøyelige begge to. Den mm. første er jo en klassiker. Det kan kan ikke si så mye om Toren, men... Men, ja, men den første er jo ja, ja, egentlig det Ja, det der mm. Og vet du nå er... med, med veldig uh, banebrytende teknologi mm. Som er brukt for å få de rett å snakke og, og, og, og, og bare la meg si det Er det en ting verden trenger så er det god barn. Det er, ja, det er James jo. Cromwell som bonde. Ja. Ja, og, og Babe, i hvert fall denne spesielt den første. Men det er veldig mange som elsker den andre. Ja, ja, jeg gjør det. Jeg og det er jo på grunn av Miller er så han bringer jo noe helt eget. Han gjør det. Ja, det, men den er veldig morsomt. Ja. Mm. Uh, og etter det så lagde han jo, og det ble en suksess. Ja, Happy Feet. Happy feet. Uh, Happy Feet 1, tror jeg. Men vet faktisk. du noe, jeg har ikke sett noen av dem. Inn, ja. men men Jeff Bridges har ju han jag vet inte det var ju Happy Feet uh, i 2011 tror 2008 ja. Var mm. de mm. Så liksom det det, det det är har varit barnfilmer. Han sa väl snackade det på Q um, At att det blev efter att vi kom och köra så blev det mer aktuellt så blev han intresserad i att fortælle såna historier. Nå er jo ungene sine voksne, så... Ja, så altså, han... nå er han klar for å... Gå tilbake til ja. Mad Max, sitt mer sånn voldelige... Litt, kan du si. Ja. Mm. Han... Skrøverden. Mm. Men, men ja, han har gjort väldigt veldig bra ting med barnefilmer, det skal han ha, men han er jo først og fremst... Vi vet jo, ikke til og med, ikke den ukronere kongen, men han, er, han, har, han har, har en kron om han så vil, eller ikke. Altså, han, han, er, han er kongen over post-apokalyptisk action. Ja, ja, ja. Mm. Og jeg husker når, når jeg var yngre, det var to filmer jeg forbandt med post-apokalyptiske greier, det var faktisk terminator filmerna. Men det Cameron har jo sagt at han var veldig inspirert av Mad Max, eh, da, ser du. Road Warrior, sånn, når han lagde Terminator. Ja, der ser du. Men, men, og det ser du jo på jaktscenen av Terminator 2. Men det var de to, to filmerne satte lista for meg, hvordan en virkelig sånn domedagsvisjon skulle se ut. Da. Det var James Cameron med Terminator, och og Miller med mm. Mad Max-filmerne. Mm. har jo han egentlig vist alle hvordan det her virkelig skal gjøres igjen. igjen. Nå, nå, det, det som er veldig kult med Fury Road er at den har satt en standard igjen. Nå, nå har vi fått en ny ja. standard. For, bare, la oss stoppe mm. helt opp. Bare, vi har ikke sagt det, men det kan vi egentlig si før vi begynner oppsummering av de andre filmene. Er vi fornøyd med Mad Max Fury Road i det hele tatt? Ja, ja, selvfølgelig er vi det. <laughs> <laughs> altså, jeg er jo litt mer enn fornøyd. Jeg er jo ja, ja, ja, ja. egentlig helt, altså, er helt satt ut. Ja. Mm. Altså, jeg, ikke, jeg kan ikke huske sist jeg så en kurre actionfilm. Nei, jo. Altså, det her er Terminator 2 bra. Det her er, det her er Road Warrior bra. Mm. Ikke sant? Altså, Aliens. Altså, virkelig store actionfilmene, det her er en av de, da. Og som du akkurat sa, Jan, den ja, den setter en ny i Den setter en ny Den setter en ny standard, den gjør mm. mm. det. Så... Nei, det går ikke an, men er det sånn Rian Johnson skrev på Twitter at «George uh, Miller just took us all to school». <laughs> <laughs> <laughs> og Rian Johnson er jo enig som har en veldig bra aksjonfilm med Looper, for eksempel, yeah. og mange vi sikkert ikke kalle det en actionfilm I Nei. min verden ja, er Looper en actionfilm Den har i hvert fall actionfilm-elementet Så det er ja. en sci-fi-triller Men det er en av drama-elementet Som er en bra film så er den innom de fleste sjangerer mm. Men i i og så Er det en chase-film Og det er en ja, actionfilm Fordi om den er veldig karakterdrevet ja. Og har stil, så ja. kan det fortsatt være en actionfilm Føler jeg mm. Ja, helt jeg. klart da, jeg, jeg De siste årene så har vi fått en actionfilm Som Edge of Tomorrow Som, som den flopper på mange måter når den kommer ut, men det er en, det er jo en fantastisk aksjonfilm. Fantastisk aksjonfilm, mm. og den gjør jo veldig mye rett, det er, det er gode karakterer Flat, der. Og akkurat som i Fury Road har en veldig sterk kvinnelig karakter. Det har den, ja. Emily Blunt og, og Charles Theron, de, de, har jo, de er jo nå på det her Linda Hamilton og Sigourney Weaver-nivå, begge to. Ja, klart. De mm. um, veldig kult. Ja, men det er sant, det har vært god aksjonfilm, og... og Neil Blomkamp også, de siste årene ja, Jeg vet, folk er jo ikke enige om han Men er det noen som virkelig har gjort gode Action-scener innenfor Science-fiction-action-sjangeren de siste årene Du kan si hva du vil om Elysium Den har noen sinnssyke action-scener uansett Ja, ja, ja, og sånn så, som ja, Men tenk på Pacific Rim eh, ja. Til Game of Del Toro. Del Toro har virkelig vist seg som en ganske bra Action-resiskerhet siden han Blade 2 Og altså. Mm. Jeg synes jo er en av de beste Aksjon-resisjørene best han, han, han er veldig god på det. Tarantino er med med Kill Bill-filmen Han begynte å gjøre aksjon plutselig det, Han gjorde det mm. Det er helt min stil men, Kampsport mm. er liksom ikke helt min grej greie det Men han gjør det jo fryktelig bra det er, mm. Og, og hvor, altså, måten han gjør gunplay Og bare blod og gør Sånn var mm. Bare over de toppgreiene du så I, i Jungle and Shane selvfølgelig Jeg mener det er jo men igjen, en, en, en grunn til at mange er veldig fan av Mad Max Er jo at det har ofte mer bilinteresse Selvfølgelig Og, og biljakter, jeg mener Det er jo Miller god på eh, Bare fra den første Mad Max-hylden Til spesielt eh, eh, Road Warrior Eller Mad Max 2 som den egentlig heter ja. eh, Og Thunderdome, som er jo noen biljakt -scener. Så blir de blitt Legendariske for bilscenene sine Jeg mener, ja. det er jo ting de er litt når du ser på Fast and Furious-filmer, så det er jo mye CGI, og jeg mener, det, det er langt om de filmene som har de gode biljaktene. Du må nesten tilbake til Frank, John Frankenheim med sin Ronin i 20, 2090, Ronin og Born og Identity hadde jo, og Born-filmene som ja, generelt har noen bra biljaktene. De hadde noen bra biljaktene, mm. Det som er, er veldig imponerende her, er jo at Fury Road, det er jo på mange måter en CGI-fest. Ja, det er det, men... men, men, men de, uh, uh, Frank, nei, jeg vet men George Miller har sagt at 80 av effektene er enten prakt, altså det praktiske effekter eller så er det Make-up, og altså det er make-up og sets Og stunts, i klart ja, det, altså det der CGI-en har blitt brukt Det er egentlig for landskapet det det. Og sånn som Sandstormen Og Furiosa sin mekaniske hånd Ikke sant? Ikke sant? Så, så, så det har blitt brukt som et redskap Der ja, du virkelig må ha det. Men uh, det Men, meste du ser er ekte, altså mm. Ja, ja, det er det helt klart Det som er jo selvfølgelig uh, tweaked Er jo det at Det er ikke så ofte bil de kjører, faktisk det er ofte de står stille og blir bevegd, ja, ja. Mm. ikke sant? Og det at det du ser ut av vinduet er faktisk CGI. Mm. Det er mye men det, så det er mye CGI, men som du sier, det er jo så mye praktisk, og det er jo kombinert, altså han har, han har gjort det sånn du skal gjøre det, du skal mm. bruke praktisk der du kan, og, du, og så bruker du CGI for å tetteholde, ikke sant? Mm. Det det. Og det, det er jo den beste approachen du kan ha. Ja, helt klart. Og så har han jo laget en, en film med mye CGI som virkelig får folk som elsker praktiske effekter til å bare bøye i støver. Ja, ja, ja. Og oppstavlig talt. Ja. Men ikke bare det, jeg må si kanskje det jeg liker best med Fury Road, bortsett fra de her sinnssyke action-scenerene. Altså, det er jo det filmen egentlig er, det er den eneste lange action-scener. Mm. Men eksposisjonen, det er virkelig det som, som gjorde det for meg her. Hvordan mm. um, ting blir bare forklart gradvis med bruk av bilder og kroppsspråk, og du får sånn små biter som faller på plass underveis hele veien. Og jeg mener, voice-overen som filmen begynner med, er, er jo, det, jeg, det finnes bra dårlige voice men i Fury Road så føler jeg at voiceover overen Max på begynnelsen, er, den er både poetisk og ganske sånn hardvarka og kul. Ja. Så jeg mener, den... Uh, og jeg føyer seg i rekka med de andre Man Max-filmerne, som er jo hard voice-over for ja, det meste. Men så ja, men som rammefortellere. I den andre filmen så er de jo... Uh, så er jo en voksen eller ganske gammel versjon av The Feral Kid ja. som, som forteller om sitt møte med Max Stemmer sant, og sånt, og, mm, Så, så, så jeg, jeg synes den voiceover funker veldig godt Og den, den gjør det heller litt, litt sånn mytisk de mm. og det, og, men det är ju det var ju så när ni alla de som ja. uh, den första Harlem Boys som jag kan inte altså. men vi antogler don't follow det. Mm. Och det som vi säger det gör det ganske mytisk här mm. vi har skapat den mytiska karaktären han är liksom ute i det her ödelagda landskapet the wasteland som George Miller kallar det liksom. Uh, han er en sån karaktär som dyker upp han är liksom som han är han er en western helt menonym no name som ja, en kommer mm. in. Gjør et eller annet. Roter seg opp i her, et eller annet. Forsvinner for det, det er jo typisk mm. for alle Max-filmer. Sånn som i Beyond Thunderdome, så bare kameraet bare drar ut nærmest, mm. og bare, du bare forlater han ut på slettene der. Det er det siste du ser. Ja, og det skulle jo være det siste vi så til, men så klarer jeg Miller å legge det for seg. kommer det jo flere nye Mad Max-filmer. Det skal bare få to til. Det neste skal hete bare en Mad Max Wasteland. Uh, the Wasteland, ja. Oisland. Mm. Som jeg du om. Tror du, tror du det skal være en, en mer... Uh, Altså, skal det være noe annet enn kjøring? Skal det være en sånn Shakespeare-film? Og da du, ja, men det er vel egentlig ikke en Mad Max-film kjøring. Det har det ikke vært det nå heller. Nei, jeg du må ha litt En sånn biljakt eller to kommer det nå sikkert ja. bli, antageligvis. Og det er ikke det jeg sier at det at nødvendigvis må være der, men jeg føler det at det, det er ja. en av de tingene som Miller er veldig opptatt av, og... Ja. Nei, jeg tror det ikke, så, det. Det er jo i, I det her landskapet da, med den, synes jeg, Mm. Og alle de fintlige elementene som er der ute da, Så er jo det å, å, å komme seg frem i et kjøretøy er jo, Det er jo enten det, eller å bare dø i løpet Ja, selvfølgelig, men samtidig så, altså, så er det jo begrenset Og lenge de er i filmen de faktisk kan kjøre rundt For det, det blir jo mindre og mindre drivstoff Selvfølgelig så er det noen som klarer å pumpe det opp av bakken sånn som de gjør i, i Road Warrior det, ja. Ja. Men det er jo tydelig at noen fortsatt gjør det Fordi at de er jo, er det ikke til Gastown? Mhm der de tak i drivstoff I et bullet town Der de får tak i <laughs> Det er alltid det som er navnet ja. på byen Barter town, bullet ja, sånn. town, gas town Så det jeg håper mm. du får se litt mer i, um, Hvis jeg skal ønske meg noe Til det neste Nå jeg liker faktisk med Waterworld mm. Det er det at du ser The Mariner Han reiser til de her uh, Atollene eller Atollene og, og du får se at kommer inn, du får se at han blir med nyplassen Jeg har lyst se Max litt på vandring igjen Sånn som du ser på begynnelsen i, i Beyond Thunderdome ja, men det, Jeg, jeg, jeg, jeg er helt enig i, jeg skulle lykke til se mer av verdenen ja. uh, Ta et eksempel da uh, Husker du første George uh, Dredd-filmen? Ja. ja Han vandrer, ja, du, blir, du blir forvist Ja, han blir forvist og det er, liksom, det, er sånn, det er litt bortkastet på et vis her, Fordi de bare tar han ut igjen, sånn Mad Max-lignende ja. Sånn Wasteland og sånt Ni får alltså inte se av i byen så som de det gjorde i tegneserier och sånt. Så det er det. så egentligen så är det sån ach, mister drakten sin eller har mister uniformen sin och och sin og altså, sånn. han är ju bara Judge Dread variety beans. Ja, men alltså så så den, sånn, den storyline der är sånn, den den filmen på et visa och så Men där mm. ser du igen det där där kom den där Mad Max inspirationen där är ju ja, ja, det var där i praktiken blev i den riktningen där är ju de det O alltså sån jag tänker att det som er kult med en av de ting som är väldigt kul med Biohunter då med at du får se Bardstown eller du får se mer till världen. Alltså ja, ja. det gör du också väldigt mycket i andra. Då är det så de sorts på vägen du får jo se du får jo se någon baser här och där. du får ja, men uh, du får intrixt ja, sånn som har uh, intryck under väs. Jag sån sån Papagullos sin uh, sin bas i, uh, i Road Warrior, du får ju se lite hur de lever sånt, ja, det er. Sånn, men, men det är bare en jag provisorisk base, de är jag inte tänkte vara där besann kan. Så det Nei. det är ju väldigt som sker för det är ju ja. folk överallt i Lewis som försöker överleva. Ja. Så så det det er jo ikke noen begrensninger for mange historier du kan gjøre heller ikke det. Det I, det som i det universet ja. som Miller har skapt. Men du, før vi snakker noe mer om Fury Road, og nå er vi litt sånn all over the ja, ja. map her, mm. kanskje vi rett og slett bare skal gå tilbake til den første Mad Max-filmen nå, ja. og, så, og så jobber vi oss fram til mm. Fury Road, og så kan vi heller snakke om det vi har glemt å snakke om nå. Ja, men det er en god plan. Ja, da mm. sier vi med sånn. Den første Mad Max-filmen kom i 1979, og den heter bare Mad max jeg tror nå, hvis du ser den nå for første gang og ikke har, ikke har sett den før, så tror jeg du kommer til å bli litt sånn «Åh, det har jeg sett Men du hadde nok ikke det i 1979. Nei. Jeg vet at George Miller har uttalt at han var veldig inspirert av en film som kom i 1975 som heter Aboynis Dog, LK Jones. Dog LK Jones. Jag har sett han på det vet jag setten. Är diggen. Jag får Ja, det måste jag. Det är med, med Tom Johnson og Jason Roberts. Uh, satt, satt i en post-apokalyptisk -ap Mr. Miami-wise-coldinger ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Mm. Ja, ja, selvfølgelig uh, Der det har en gutt som reiser rundt med Bikka si, Og han og, og Bikka uh, De kan kommunisere Hjelp av telepartiet Nei, det er etter en atom Ja, stemmer ja. mm. og, og de er på jakt etter sex uh, Selvfølgelig og, ja. og, og, og andre ting som mat og sånn Så de kan overleve Men han blir av gutten blir fanget en sånn undergrunn, så er der Jason Rowan sin karakter styrer, der de vil bruke han til, ja, de vil pare, damene vil pare seg <laughs> Så det er en veldig sleazy, fucked up, screwed up posta til. Og, Jeg hørte om den gjennom, gjennom ekstra materialet på Evald Major Dundee, ja, jeg tror L.Q. Jones sitter foran en, en poster. poster ja. Ja. Mm. Så, det var derfor jeg kjøpte Men det er en veldig kul film. Mm. Ja, og jeg har hørt veldig mange trekkeparalleller til delen, mm. og, og nevne den som er en inspirasjon, faktisk. Mm. Det, det er jo en av de som kanske lar lista litt, for det her postappgreiene er egentlig, så det er veldig dumt at jeg ikke har sett den filmen. Nei, nei den er litt kjøpt. Jeg viktig, tenkte å gjøre det i årevis, men ja, ok. Ja. Så, så den har George Miller sagt å ha vært inspirert av, men, men akkurat det her med å se... Altså filmen, det var ikke meningen at filmen skulle være en postapokalyptisk film, det var bare at... De hadde vel egentlig ikke råd til, ikke rå film, til men, in, ja. De hadde ikke det. Og den er jo filmet i og rundt Melbourne, men det var mye lettere for dem å få det til å se postapokalyptisk ut enn det var å få det ja. til å se ut som en normal politifilm, på et vis. Ja. Og kan jeg bare si en ting? Jeg må bare nevne en, en film som kom ut i fjor, Mm. For det er den første Mad Max-filmen. Ting har ikke gått 100% av hengsene enda. Så jeg vil nesten si at det er en lettere dystopisk film, egentlig, det ja. er en postapokalyptisk film. Det er i det, den gråzonen der ting har kollapsat en viss grad, men det har fått veldig mange elementer av den ja, gamle forfall, verden. Et forfall. Du, du, du er midt i et forfall, egentlig. Og så har han da tatt hele, steget helt ut i, i Road Warrior. Mm. Men, men nå er så um, The Rover... I fjor, ja. David Mishans in the no. Rover Der tänker jeg at Der har du en film som er Mye mer inspirert enn første Mad Max mm. enn, enn for Road Warrior mm. For der er du midt i det samme, det er et økonomisk kollaps Som har tydeligvis er globalt ja, De alt, begynner nesten på samme måte med at Mad Max begynner med A few years from now eller ja. eller Og det er akkurat det samme den begynner med nesten Den gjør det mm. Så, så hvis du er en av de få som er, har en sånn softspot for kanskje den første Mad Max-filmen, og synes det er film, The Rover, der har du egentlig det er gingen til jangen til Fury Road, for mm. det er en veldig, veldig skarkokt film, men den er, den er skrudd helt ned, den er veldig lavmelt, og den mm. er poetisk, det er Fury Road der, på sin måte, mm. men der har du den dvelende lyriske siden av det, og, og Fury Road er All Out uh, mm. Rent Nærmest uh, Explosiv Blodbad mm. Så hvis du har lyst Å få en litt sånn Mer nedtonet Sånn Fremtidsvisjon Så ser du Rover mm. Bare jeg det er verdt å nevne Men, Men uh, Rover har mye til ferdig Som første mannverks Jeg faktisk. føler det mm. Så det er veldig Veldig godt poeng så, så de fortsetter jo På en måte Å, å inspirere De gjør de det Ja uh, Nei Det kom i 1979 Og de filmet den over 12 uker uh, Og den hade hadde bare Bitterlite budget På 350 000 dollar Ja Uh, den föds så ägligt litt in i, i en en rekke med filmer du hade sett på 70-talet sånn, For eksempel som Death Wish med Charles Bronson uh, mm. det är i den gatan det, er, det, er, det er helt platt mm. det är ju ett exploitation på sätt och vis mm. i alla fall det er inom det, ja, enda, ja, det, er det. Mm. så så så väljer man heaven filmen på 70-talet självklart men, men det som skapte det som gjorde mitt intresse det var sin alltså det, det var det post oh, fördelen og eh øh, och lite av Miller sin uppeng då. Så altså, så sånn, det her, han har liksom sånn Rockwell peng som går igen i alle filmer han har, sen du sås speciellt gott i Fury Road med han elgitarristen, ikvant. Ja. Väldigt kul. Eh <laughs> men men samtidigt altså, så du ser det börjar ju det börjar ju faktiskt i Mad Max med The Night Riders som sitter och och och bara sitter i bilen over över og skriker eller så Uh, fuel Injected Suicide Machine Og så, og så sier han I'm a, rock yeah, I'm a rocker, I'm a roller, I'm a right out of controller Som er faktisk fra ACDC sin rocker uh, <laughs> yeah. liksom, Ja, det er helt glemt ja, ja, er såntil. Såntil. Og, og jeg mener Når du ser på, på Mad Max og alle filmene Så har de, og så mener Tina Turner er med i en tredje liksom, Der har du den der saksofon-scenen Som er jo litt datert nå Men, men det, det er alltid litt sånn her rokka ting da, med alt fra kostskinn-greiene. Ja, altså det der er jo... Det der er jo full av en, spesielt The Road War, er jo full av en sånn SNM-opplegg nærmest. Ja, ja, ja det, det er det. Så, så, så, så han har en sånn her stil som han følger da. Og ja, det, det er litt sånn SNM blant med, med, med middelaldergreier jo egentlig. Ja, det er det. Mm. Og litt sånn gladiator-opplegg, ja. ja det er, og og nye, det er litt sånn 80-talls-rocket. <laughs> det er det, det er det. Så det er en sånn rar fusion han har skapt. Det ja. var helt eget uttrykk egentlig. Så det er veldig kult. Mhm. Velg, du er det noe med oss nettdubbingen for den første Det er finnes. Jeg har bare en dubbasjon på min Blu-ray box, ja, ja. Uh, men i 2002 så kom det til en special edition, så en egen utgave. Okay. Som, som har det originale australiske lydsporet jeg har den på DVD også men på D-zone 2 så kanske den er ved dømba for jeg har bare, så har en Blu-ray men det er den norske mm. Blu-ray ja, stemmer hvis vi får tak i den Special Edition fra 2002 det på amerikanske zone 1 så skal den ha det originale, okay. ly nei, originale australiske lydsporet ja, riktig mm. men, men hei, det husker jeg fra noen år siden når jeg sånn først til Mad Max, sånn. den ser jo du ser at den i något på et relativt lågt budget. Mm. Det ser du väldigt gott ja. på. Men och den är raderat på sätt och vis att det där. Men så är det så många ting där som är så lätt å tillgå och som är så väldigt kul då. Mm. Så det är Husker jeg feil hvis jeg sier at det er en film som funker veldig fint fortsatt. Ja, ja, helt klart. Ja, ja, ja. ja, jeg, jeg likte den veldig godt når jeg så ja. Men det jeg ikke likte med, var at den var dubba, selvfølgelig. selvfølgelig. Ser men det er jo... Det. Den ble jo dubba. Det er jo Road på. War Euro. Men der har han i hvert fall australisk eksant. Det har han på min mm. dagraversjon. Ja, ok, men da, da er det greit. Men det, det som er greia i meg den første mennaksunnen, er han det en amerikaner som har dømpet stemmen til Mel Gibson. Ja, det er ikke han sin stemme engang, det. Nei, de har ikke riktig. australsk aksang på, på den døbba versjonen. Riktig. Nei, men den er døbba ja. sånn som Sergio Leone sine westernfiler. Ja, ja, det er greit, ja. det er greit, men, ja. men jeg snakker om her at de de har, de har tatt fra australsk til amerikansk, ja, fordi at stemmer. når de skulle vise den på kino, når... Så tok American uh, International Pictures, de tok og døbba filmen, ja. på grunn til amerikansk, de skulle slite med å skjønne hva de sa. Riktig. Og det er ikke så mye sagt i de filmene. Så. Nei, det er ikke det, altså. Nei, det er ikke det. Er det. Ikke det. Så, så, så det skjedde jo, men uh, det, som jeg, det som var jævlig kult når jeg så, uh, fant ut av at, uh, det er ikke så lett å si at det er han i filmen, men når jeg fant ut av at det var... Uh, i MDB, en fin ting. Ja, Hugh Keese Som spiller um, Tove I den første Mad Max-filmen Det er han som spiller Immortan Joe Immortan yeah. Joe, i, if you're right Immortan oh, Joe uh, Det er sånn 36 år senere liksom ja. Så, <laughs> så og, det er en kult ting for fortsatt og, og, og det er jo rart heller For han er han Du kan jo ikke se hvordan han ser ut i nei, nei, det, noe, det, det, det er ikke ja, takk, det ikke rart Takk, takk, faen for det Rett og slett Ok <laughs> Frankfrikten dyten är bara en aut faktiskt patetisk skapning egentlig. Ja, det där. Men det inte ser ju vissa ting införst som, som du ser resultat där i Road Warrior till exempel kör ju över alla resonansen. Eh och i i Road Warrior, eksempel, de uh, i, uh, i Road Warrior så er den egna argument på sin jarkan sin kutta. Och så blir han ju skuttar i benet så han har en leg brace så, no, men, ja, så så så det det som skedde i den första halvmaximen. Det ser vi i i, i Roadwar. Men du du det är grett men du får ju vara se clip fra første Mad Max-provinsen Ja, øh, det er en sånn ting de valgte å gjøre med den amerikanske utgaven, så, så de, de klipper der, de er ikke med i den australiske versjonen. Nei, riktig. Det ble gjort for et amerikansk publikum, som ikke på greia Road Warrior begynte på kino når den skulle begynne på kino, så den heter jo egentlig Road Warrior, den heter Mad Max Mad 2, Max 2 ja. Men for det at den første Mad Max-filmen bare hadde, hadde et limitert rønn i USA, så var det veldig for amerikaner som hadde noe kjennskap til den første Mad Max-filmen og derfor kalte de den bare The Road Warrior ja. Så det er en kul titel, men men det er jo ikke det den utgangspunktet heter. Det var gjort for å, for å selge filmen, fordi at de tenkte, ok, og du tänker jo ikke ha den første Mad Max-filmen heller. Nei, du kan egentlig um, se alle. Alle fire kan du se. Ja, du enkeltvis. kan det. Og det, det var jo sånn med de to første Mad Max-filmen. Den andre vet jeg det at Max, eller, uh, Mel Gibson var ikke med i traileren nesten engang. De, de fokuserte nesten bare på bilcrash-action, fordi at han var ikke en stjerne på den tiden. Men gud, du skal vite at Mel Gibson ble en stjerne etter The Roadrunner. Ja. Mm. Fordi at før den første så... Han, han gjorde vel... Var det rundt samme tid så gjorde han en ufattelig... Eller var det 81 eller 80? Gallopoli, ja. Gallopoli for mm. Peter Weir. Mm. Og det er en av de sterkeste krigskillingene. Jeg har fortsatt det er, altså. ikke sett nå, så. Nei, nei det. men siden vi snakker om en film, så det er en avspørring. Men kan jeg bare spørre deg... Ja. Har du for eksempel, du har ikke sett Gallipoli, men har du for eksempel sett Picnic at Hang'n Rock? Jeg har aldri fått sett den. Mm. Du har to ja. sinnssyke filmer å se frem til deg. En av mine favorittfilmer noensinne er jo uh, The Last Wave. Ja, ikke sant? Mm. Det, det er min favoritt til, til Peter Weaver. Ja. Men Australia, nå nevnte vi akkurat ja, det er The Rover, ja, ja. men det er, er som sånn en, uh, det er så mange flotte og <laughs> sterke... <laughs> ja, men for faen, den er jo genial Den er jo genial uh, Du har jo en annen film som er satt i Australia Som uh, Nick Rowig sin, sin uh, Walkabout ja, uh, Som jeg faktisk mm. endelig fikk sett For noen måneder siden på Blu-ray Jeg hadde ikke sett den, for jeg hadde lyst til så mange år. Men du, det I er Wake and Friday Wake and Fright, Wake and Fright er det, det er jo australsk mm. er, er ikke den benvet? ute på uh, Masters of Cinema? Jeg skal få kjøpt ja, ja. en altså. ja, ny restaurert utgave mm. ja, kjøpt, ja. Det er en av de sykeste filmene jeg altså. har Så australsk film, der er, det, der er det bare en, en sånn en en, en, en en arme, altså Der er det en gullgruve mm. Det siste årene har du hørt den gode bra der Men spesielt sånn som Animal Kingdom Ja, Michelle ja, The Proposition ja. uh, Og... Uh, en annen film jeg satt til med Hugo Weaving, og, og, og en av de guttene uh, right. The Last Ride. Jeg så en veldig, veldig god noir, som var satt i Outbacken her, i, før jul i fjor, som heter Mystery Road. Ja, jeg stemmer det. Mm -hmm. En sånn to og en halv timers noirfilm, som egentlig ikke har noe sånn voldsomt originalt plott, eller någonting. Den har bare en sånn utrolig karismatisk og, og, uh, hovedperson, og en sånn pulserende så sånn hypnotisk stämning. Du du bare sitter och mår på hela filmen. Det är jätte jätte kul film. Um, mm. Så det ser vi hela tiden. Det är alltid något spännande som kommer fra Australien och ja, så är det, det alltid väldigt uh, ja, det, det Men tillbaka till Mad Max igen. Ehm. Ja, um, ja at, uh, Mad Max 2 då, den kom i 1981. Um, men man är ju ja, bara så chapt plott i den första Mad Max för <laughs> yes. de som inte har sett den ja, eller, det är uh, altså, det bästa styra undan för att spoilers. Ja, jeg, jeg tror kanskje vi skal se si så veldig mye Men det er jo på en måte Det er jo der uh, Mad Max uh, blir født Ja, yeah. det er en uh, origin story Ja, det er, er hans origin story ja, der, uh, der han mister uh, Kona og barn sitt Til en mot motorsykkelgjeng yeah. Og så tar han heaven og Det klikker jo helt fra han uh, selvfølgelig Og han tar heaven mm. yeah. Han var politivann uh, Noe som ser ut som en privateid Politistyrke litt sånn inni fremtiden yeah. og, og, og, og de har sitt... Uh, de har et voldsomt strev med å holde veiene sikre da. Der for eksempel sånn som Knight Rider Og, og andre Tollcutter og folk som det er de er bandene som regerer på veiene, de de plyndrer og holder på helt for de de mi fattigdom og, og de de tar omreisende folk og stjeler og det er sånn de lever da. Så så det er blitt farlig, veien er litt veldig farlig å, ja. og og Max er og en en en av de han er nesten en sånn high patrol politi -polit mann. Ja. en Igjen sånn nærmere sånn dystopisk framtid. Ja, stemmer. Og så blir korna og, og mm ungen hans drepte, og så tar han hem Det er det, som du Mad Max-håndperer. Som, som alle de andre Mad Max-filmerne, så er det veldig sånn skjelett av et plott, egentlig. Mm, det er det. Mm. enkelt plott, men det, det er jo det du trenger, tydeligvis. Ja, ja, ja. I hvert fall når du er et geni, sånn som det George Miller er. Mm. Så... Og det, det, altså Mad Max 2 den, den foregår i følge Miller To år etter den første filmen ja, Det har gått ganske rad Det har gått nedover Og, og, og jeg tror sånn som, øh, La oss bare øh, egentlig gå til Road Warrior nå, ja. ja, to år etter ja. den, mm, Så foregår to den første øh, filmen uh, Ja Det her er jo det er som, når, de, når jeg tenkte på, før jeg så den igjen Så tenkte jeg på hele filmen Bare men stor jakt, egentlig Biljakt det, det er det jo nesten Nei, Ja, det er jo to veldig, veldig Lange jaktscener der mm. i hvert fall um, Det er det Men jeg så jo den, har den friske min igjen nå for mm, den så ja. jeg, I dag er det faktisk vel en uke Siden jeg så den igjen det som her, som cirka. Så det koster meg veldig med det på grejer säger jag helt mm. fantastiskt. Det där de det har varit på scenen som de slitit med. med det ja, mm. Det ser du i i Beyond Thunder då väl. Det var Lars Arkir till. Men de slitit med det iskomspunk på grund av att det påbörja mörkt. Det gjorde det och då det huskar speciellt sent på filmen där ser du det väldigt gott men mm. där Millers var token avgörs då. Han sa det var inte nog att få filma den scenen eller så var det att komma tillbaka och ringa upp att igen och det var ju aktuellt ja, liksom så. så. det er väldigt kul för där ser du at altså, han är en man som kan faktiskt bruke ha huvet lite. Ja ja. Ja mm. det är kul det så med sånne visioner som han har, så skulle du tro han var stormandskal. Liksom. Han er han, ikke uh, Werner Herzog. Nei, det er Det skulle du tro han var, men mm. det, det er han tydeligvis ikke. Nei, han, er ikke. han er noe mer level-headed enn <laughs> Herzog akkurat. Uh, men, men det tar ingenting fra det han klarer å skape på film. Men ja, The Road Warrior. Når vi møter Max i, i The Road Warrior, da er han jo faktisk på veien. Ja. Og da har han jo egentlig seg som han har ordnet seg tevlig grejt Han har en veldig riga bil. Mm. Han... Han har bikkare som är med Han har bikkare som man har på tacken. Han den er är ny i Road Warrior. Jag tror det kul kul. Han är beväpnad ser har, ut han men, ja. Det det blir ju fin exponering där för han har ju beväpning med en avsågad hagla sig som han hade i, i, i det det hemskt någonstans. Ja, det det är en trademark av Paul mm. Mad Max, egentlig, det ja. Den går igjen i alle filmene. Jo, for dem, den, det, er den, den, det er ikke den samme hangla han har i, i treren, for, for den har haner og sånt, så, det ikke, så, så de har blingsa litt der. Men, jo, men sånn jeg ser for meg, det er får han har mistet det ja, han hadde, så har han skaffet en ny igjen, ja, er, ikke sånn, så, så det var kult, han har en sånn uh, forkjærlighet, for det er våpnet tydeligvis. Ja. Ja. Og den Mad Maxen, Man, altså, Max er litt forskjellig i alle filmene. Og det, det er egentlig greit, for når, når Tom Hardy har spilt av nå, så tänker du ikke så mye over det, men fy faen, det er så... Når jeg så Mel Gibson i de her, spesielt i Road Warrior, fy faen så bare det er sånn, det er det, er så, det er så jævlig, han, han er perfekt i de filmerne, så, så, så det var en periode der jeg tenkte, er det ikke så nøye med å spille Mad Max, men fy faen, Mel Gibson eide denne rollen, altså. så det var faktisk har det måtte en som liksom har til å fylle ja. de skoene der. Altså. Og det som er kult er når du ser Hardy, så, så, så har du, altså det er ikke du har glemt Mel Gibson, men du sitter aldrig og samnaren. Og det det er ikke det er ikke på en stygg med Gibson, for det han det i gjorde med Maxwellene er helt fantastisk. Ja, ja. Men det var så her og god Tom Hardy ja. det gjøre. Mhm. Men okei, okay. ja. Road Warrior. Uh, ehm, den på veien. Ja. Uh, han han tenker jo bare på seg selv. det. Og nå er jo det her blitt veldig veldig frekært det her med drivstoffet. Mm. Det var jo ikke så mye snakk om At det er mangel på det i den første filmen nei, nei, det det. Men nå er det blitt ordentlig krise ja. her nå, Det er jo det med Max 2 det det. Med mm. Den handler om olje mm. altså om, Eller bensin og drivstoff det det Så veldig tidlig i filmen så Etter et angrep så, uh, Stopper han og finner drivstoff I en, en uh, tanker ja. uh, En tankebil Som står langs veien uh, Og så fortsetter han på, på reisen sin Og da møter han uh, uh, The Gyro Captain Spilt av Bruce Spencer <laughs> og de to får en litt knuffling og sånn Litt som The Goodie Band, The Ugly Ja, det er litt sånn det så, så det ene er at Max Etter å ta han til fange da, og, og The Driver Captain Viser han Henn de pumper drivstoff ut av ja, bakken han venter en plass der du ja. Der du virkelig de kan få fylt tanken Men uh, det, det Max og, og han finner ut Når de oppsøker den plassen Er jo at den er under konstant beleiring Den er det Och är han här är krigs herren heter igjen, eller warlorden eh uh, Undi Humungus. Ja, han vill. Den är ju konstant beleirar han sina fort. Han sine, det sina krigsbiker dog dog so war. Ja, riktigt. Är så Shakespeare Eisengorende här eller så Lee Schmidt so war. Ja. ja. ja han är, men han är han är ju ganska väl talen och så där för det om man är ju full sån medieval SM garb då så Ja, alltså ja, mm. sån så skitlig sadoman och jag funnit ut av att jag funnit ut av att den kommende apokalypsen da, så har ikke jeg nok sado eller hockeyutstyr. Nei, ja, det. ikke heller. Nei, jeg må rett og slett begynne å hamstrøy inn de tingene. Her. Ja, det har ikke nok skinn i Nei. skapet ikke mitt. heller, eller assless chaps, eller, ja. eller uh, lærer og lakk mm. og, og, og nagler. Ikke forberedt. Ikke heller. Ikke det hele Men ja, nei uh, De humongous uh, og hans sine Terlige <laughs> ja, Han har alltid sånne herlige navn ja. Det er jo anti i treren Og så ja. er det humongous Og så er det toe Er det noen toe cutter? kan så er det jo Immortan Joe liksom. han, ja. han har de her syke navnene og Furiosa ja, Ikke herlig. minst la oss snakke mer om ho etter hvert men, men, de kan... men det han finner ut av er de, de vil komme seg vekk For de er beleire hele, hele tiden Men uh, eh få komma sig av väck och då får mässa drivstoff på sitt. Ja. Och då Max att här, vet han eh kan gå och hämta en tankbil när så. Eh, visst det ger mig nog drivstoff. Så han gör vill göra det på drivstoff. Ja. Och han blir ju ändå på bli den här motvinne helt nere. För han hämtar drivstoff. Han gör det her kund på egen han hämtar drivstoff och det det blir jo en del tuff jobb och efterpå så bestämmer sig han, då reser han. Men de har tenkt ha en sånn... Mens de har tenkt å prøve å vekk, Men så går det jo til helvete det når han... De, Nå veldig, han blir jo kjørt rett av veien. Kjørt rett av veien, de, de dreper bykker, han skamslår, han. Altså, jeg altså, viser altså for mange. Ja, den serien er kjip også. Og så blir han plukket opp igjen av... av folka til... Er det ikke kapteinen som kommer og henter henne, Eller det, han... The driver captain henter til han, han tilbake til Papagallo. Og så mm. där bestämmer Max seg for at nei, jeg kjøre den tankbilen herfra. Ja, <laughs> Jeg skal ta hevn på... Den. Ja, det likte å være en scene der, vi han har faktisk man... gjør det bare for å ta hevn på grunn av ja. Men jeg tenker jo, han sier det aldri, men jeg tenker litt at det er det han gjør det der. Ja, det er, har jo, de har jo De har kødda med feil fyr. De og vi han har det. ikke så mye å tape heller. Ja, så altså det, sånn, det er noe litt nihilistisk over Fury Road. Nei, ja, det over, over Road Warrior. Nei, det er det. det er for det er en sånn her, jeg skal kjøre den tankbilen, og du ser ja. han er helt forslått, og det, liksom, det spiller ikke så veldig mye å holde for Max som han... Uh, är det så här. ganske där fan på slutet ja, också. Altså. Mm. Och det och det där vill jag säga, si, altså, filmen er dritkul föramtred och jag tänker på den till Du hade ikke sett den här såna framtidsvision. Du hade sett sånt som jag vår dag om första man på Mars men, men det här er det tatt till ett helt nytt nivå, ja, sånt. Men det är en slags sån helvetesvision. Det är det. Och det är så stövligt och serie. Ja, men det Och det och det i måten kamera beveger sig på. Ja. Og sånn kamera tilnærmer seg karakteren og kjøretøyene og alt det der, og hen det er plassert enhver tid. Veldig smakfullt, og det er veldig, veldig, veldig kult, altså, det er det. Det så ser sånn, ikke ut som noe annet. Men tegneserier tror jeg er en veldig viktig for du, du har en tegneserie, tegner som har gjort storyboards og sånt til Fury Road, for eksempel. Ikke, ikke sant? Noe, det gir så mye mening. Det gjør det. Det en veldig, det er en, veldig, det er en Ja. Men men där börjar ju filmen för fullt. Det, den jaktscenen er ju verkligen rosinen i pölsa. Ja ja herregud. en jaktscen är det. Eh det är så det är så intensivt och det är så våldligt och det är så underhållande. en av de bästa actionscener som vi som har hållt på film någonsin mm. i min bok. Ja, det är så fett. Herregud, det har verkligen gjort det det det är det er ren adrenalin, eh, og bare sånn her fantnivålsk eh, galskap, ikke? Det er det, mm. det er det. Og, du kan trekke frem så mange kule scener fra den jakten, men jeg, jeg vil ikke sitte og plukke filmen for eller, men jeg kan bare nevne, når han endelig får fart på, på Hagler der, ja, ja, det endelig rett. får ja. ha skarp barmer som funker, og han får dra da et paske. det er så badass, mm. når han bare lener seg ut fra, ja, fra... Mm. Indon, ja. ja, og bare blåser av det første skuddet Det var så utrolig kult. Mm. Det er veldig tilpressende. Ja. ja, men det er det. Og, og det er crashet. Hvordan ja. kamera bare... Ja, I den farten er det jo bare kommer rett mot deg der. Med tyklig. The Feral Kid på panser. Altså. Ja. The Feral Kid er en jævlig kul karakter med, med boomerangene og alt. Veldig det. kul. Tidligere i filmen det er det der i like... Ja, det er vel en stund etter voldtaksscenen der det Ferry Tid ja, ja, ja, ja, Det er jo sterisk. Og folk og ja, ja. Liksom. Ja, ja, ja, ja, det er fantastisk. Jeg når, når de har mange siden når han finner revolveren skal skyte med kikkelsikt og skal skyte på, ja. på to blokker, så ser du det sånn nasitegn inni revolveresket. Det er en fin detalj. Men ja, altså, i min bok da, altså, så er... The Road Warrior er en av de kanskje fem beste actionfilsene ja, og, og Mel Gix har kulere, oh, sånn. men, kan ikke bryne meg mindre om de her uh, Little Weapon-filsene Men, men, det. men uh, Når det kommer til, til badass Så jeg tror ingen har vært noe med badass men men, det, det, er, det, det, det er en fyr som kan Som for i min bok er like badass Det mm. Kurt Russell Ja, Snake Pisken, Snake Pisken. Ja. Han er Mad Max-kul De to ja. i min bok er de tøffeste Ja, er de tøffe. um, mm. Så der har du det, hvis du vil ha det. Men det er liksom, det er bad, altså det er kalibret om her. Ja. det er liksom, Mel Gibson og Kurt Russell, det, det er så badass du får det, med mindre det er Clint Eastwood, Eller Lee Marvin. Mm. Nei, men, men det er en kortliste. Det er det. Uh, Filmen slutter jo veldig sånn... Åh, jeg mener, det er mitt favorittshot. Når, ja. når, du, når, du ser, når du ser Max på veien, og kamera som trekker seg vekk, og han står der som den mytiske figuren, ikke sant? The Road Warrior i... Uh i det her ja. landskapet I The Wasteland liksom. mm. Når jeg ser den scenen Vet du hvilken film jag tänker på da? Husker du Selvfølgelig husker du den um, The Hitcher ja, ja, Skrevet jeg, Eric Redd mm. ja, En av mine favoritfilmer den, den, den er Mad Max inspirert Jeg føler det altså Det klare Mad Max ting der mm. For det er jo en, en, en contemporary film ja, ja, men, uh, mm. men men den er jo satt ute i Er det New Mexico, Texas Er det en eller som har det her ørket landskapet, det har brent uh, ingen mannsland. Og du har bilscenen, ja. men det, sånn, det, er en, sånn det er en scene i The Hitcher, der han har kastet ut av bilen. Og så tar kameraen igjen. Ja, ja. Mm. Ja, mens han stabler seg på beina, så bare kommer kamera, følger veien ja. og bare sklir opp mot han der. Det er sånn. mm. så mener, og der, i den scenen, jeg bare tenker, det George Miller. Ja. Han ville, han kunne falle, det kunne falle han inn og, og frame og i senesettet et shot på den måten, Helt det er George Miller, og er sikker på at det er en referanse der, altså. Jeg vil jeg nesten tro. Akkurat som Miller er en klar referanse, for det er det i Waterworld, det er Mad Max på vann. Helt klart. Men mange, mange andre filmer, det var så mange... Death Race 2000. Det var så mange spin, altså rip-offs av Mad Max, etter, spesielt etter den første Manga de mer bruker å ha <laughs> ja. Jo, men det var det uh, Salute of the Juggerer ja, ja, ja. Som altså, ikke har noe bilkjøring i det hele tatt Som bare følger en sånn omreisende lag med. Det er sånn veldig sånn Det er litt som rollerball Bare i en Mad Max-verden Og hvis du kan få tak i den, det er en tvøfffilm det mm. En sånn film du ser den Så kan du nesten ikke tro at den eksisterer en gang mm. Og det er en kul film Salute of the Juggerer, den er bare ass altså. mm. Jeg har det på deg hvis du vil se det er en kult film mm. Men ja, The Road Warrior, og så, vi må bare snakke om sluttene. Når den slutter, så blir jo egentlig bara allt oppsummert med at The Feral Kid reiser av går med han her kapteinen. Mm. Og så starter det egentlig et nytt liv. Mm. Og da blir det jo bare sagt at nå lever bare han landeveiskrigeren, eller The Road Warrior, bare i våre minner da. Og mm. jeg har aldri sett han si ja. det var der Miller egentlig ville skulle få bli av. Ja ute i The Wasteland, som er en mytisk skikkelse, men så begynte han å tenke på en film han ville lage, og han ville lage en, en post-apokalyptisk versjon av Lord of the Flies, der en voksen man uh, finner en gruppe med barn ute i en ørken. Uh, og så begynte han å tenke om den voksne mannen er Mad Max. <laughs> og så ble det et veritet. Så, så det var egentlig sånn det begynte. Men han hadde ikke tenkt å lage en Mad Max-film, han Nei. tenkte veldig på... Uh, han antogte väldigt på Lord of the Flies Goldings sin roman hur vad ville, ville lage lage en postapokalyptisk av den da. Det är väldigt kul då och då vi ju då då är vi ju på på Diamond Det är en, en, en väldigt märklig film på många måter och det det det vill jag på står i alla fall Men jag måste på förrätt av Ain first. Många misslikar den här filmen. Det gör det ikke ju inte det. Är misslikar det inte. Nej, som Road Warrior. men vet du nog nå ah, altså, er det altså stopp på kvalitiske filmer. Så det George Miller. Mm. Mm. Og det er så utrolig mye kult i den i i Fantastic Domain. Mm. Jeg liker den veldig veldig godt. Jo, det, ja. det er to regissører på den filmen, når det skal nævnes at Miller gjorde ikke så veldig mye har to hadde skulle Hadde ikke, hadde ikke Nei, han, det Nei, det er faktisk ikke helt klar. Rekke det? Nei, for det er produsenten, Wendy Aronson, gode en sån Kennedy etlarna. Ja, han døde. Eh, Byron Kennedy eh, døde. Han var jo produsert i de to andre filmene eh, Men han dør jo faktisk når de hadde lutt Mens de skal ta locations ah. eh, I helik en helikopterulykke Så Miller ble litt satt ut av det, Han ble eller? veldig satt ut, og han miste interesse for projektet eh, Etter det Så da lot han faktisk eh, Da lot han George Ogiløv Ta over, eh, over. regimen mm. eh, Så Miller ville bare Ta action-sekvensen Ja, og det verker det virkelig Ja, ja du, du merker at det er Miller selvfølgelig og du merker at mye annet er enn Miller, men det var, han hadde vært med å utvikle manus og alt mulig sånt. Så, så det er jo mye av Miller her. Ja. Men samtidig så var det en film som ja, ting gikk litt imot han på den, den här. Men vi vil ikke snakke denne her veldig hel, for det som er kult med den er at du trenger ikke en gang å gå ut Blu-ray. Den ligger på Netflix. Du kan bli på norsk Netflix og jeg liker den faktisk. Og det, jeg vet du nå, tipper det at av alle mannvaksfilmer så er det den de fleste som sitter og hører på ikke husker en dritt av. Mm. Og vet du noe, tror det kommer til å ha det veldig gøy, men for det er spesielt to ting i filmen som, som gör at den er virkelig kul og det er verden altså world building, mm. Barter Town for eksempel, ja, ja. hvordan ting ser ut der visjonen av det og der er det veldig mye kule detaljer og så altså. mm. uh, er det jo det at du merker at filmen er enda mer enn, en enn Road Warrior, så det er litt mer penger i omløpet her, ja, ja. den ser fryktelig fryktelig vellagd og veldig bra ut det gjør den, mm. og så er det jo de siste 20 minutter den jakten og du får en ordentlig jakt her, ja, det den er veldig tøff. Den er det. Den ikke er jo... Road Warrior-kul, som du sier, det er den ikke. Men fy faen, den er kul enn veldig mye annen. Altså. Ja, den er det. Som, som vi glemte å si på, på Road Warrior, eller Mad Max 2, så hadde den 10 ganger budsjettet av den første Mad max Ja, det, det kan så, vel si om Beyond yeah. Thunderdome. Ja, i, ja, Beyond Thunderdome hadde mye amerikanske penger i seg. Ja, ja. ja, På grunn av det, derfor Tina Turner er med, for så det er en liksom verkligt ofret Tina Turner. Den filmen funkar ju faktiskt för att Oh som startar filmen ja. och det är liksom jag måste säga si, jag syns hur funkar bara så skuespelar och mm. hos sin närvaro filmen likre bär än likre sången då sen. Ja ja, det likt crash egentligen ja, men ägger inte hänga med upp i det. Nei. Det är väl rätt hela då. Det där är grejt det är. Eh jag klarar ju irritera Men ja, av de tre første alltså vet du nu jag ser och kanske heller Thunderdome før jeg ser den første Ja, det gjør jeg Thunderdome er enda mer underholdende Ja den første stykket å si det Men den har partiet du blir litt Den er litt langdryg men er litt men Den har en veldig cool action Ja Og så liker jeg jo det der At det er ikke er helt post-up Det er litt mer dystopisk Og jeg elsker slutten på den første Der han da sitter i, Han sitter i bilen kjører, og kjører så bare er på veien Og så ah, det er det Miller Et standard Miller-shot Vei I et ørkenlandskap I høy hastighet Ja en kamera mm. i grillen. Ja, ja, jeg, altså langt foran i bilen, ja. Så ja, ja. du bare ser veien. Ja. Det, sånn, uh, det, det kjører de alle til og med. Og han bare er, kjører mm. ut i The Big Now, ja, det er ingenting, liksom. Så det slutter da med Max å kjøre inn i Wasteland, eller sånn, ja, det er en kul altså. slutt på den, og den slutter veldig brått der. Ja. Her, kan, Mens øh. slutten på Thunderdome har en veldig lik slut til faktisk Grove Warrior. Ja, den har det. Han, Max, han, han, han er jo med, mm. med å, å hjelpe folk, egentlig, litt sånn motvillig herre. Eller i hvert Og fall Og finner jo de er unge ja. altså. For det er, jeg jo mindre motvillig Thunderdom ja, ja det er det Men jeg føler jo Thunderdom på mange måter Er to filmer i egen av På et vis Det er førevel. jo veldig For Fordi du har liksom Den her hele I Bar Barter Town Der det men det er derfor den heter Beyond Thunderdome det, jo, det ligger litt i titlen ja. Men når han kommer in i Barter Town. Det er en sånn intryge der, der det er konflikter mellom de som styrer ja. rundeverden Og, og, og Antid Han spiller Tina Turner Og så vil hun ha han til å drepe noen og Så da ender han opp i en i Thunderdome Med Master Blaster Den der, Master fantastiske slåsskampen ja. i Thunderdome Med, med motorsjag og, ja, det, er, det er ganske kul en slåsskamp Det er ja, en veldig kul slåsskamp Men um, så det er de ting jeg liker best. Når jeg liker jakten på slutten er liker Master Blaster og den kampen i Thunderdome og er liker Bardertown. Jeg liker altså er en av favorittserien mine er når Max kommer inn og og og, og, og sier at ja, er noen av de stelkamelene mine. Jeg vil jeg, jeg vil bare inn og se Lightheter. Altså, det er jo det. så rene westernfilmer. Det er rene westernfilmer som sier han ja, nei, jeg har ikke noe penger, jeg har ikke noe bytte, men jeg kan, jeg kan selge tjenestene mine, og så sier han fyr, brothels full. <laughs> <laughs> og så begynner han, men så går det i ærlskap, for de har kanskje noe annet, han kan gjøre det da, for de ser at han er plink til å banke opp folk, ja. folk. Men sånn han leser alle våpenene ja, sine. Opp, opp. Ja. Ja. det tar aldri slutt. Det tar aldri slutt. <laughs> ja, han er bevekt nå, altså. Men det er en kul film Ja, det er det, Men det, det er litt sånn her Det er som de sier med, med soundtracket er, øh, og, så, og så har du faktisk uh, Karen som spiller The Gyro Captain uh, Han dukker opp igjen Og det er jo tydelig ikke den samme karakteren Nei, nei, nei, nei, nei, nei. For hvis det her faktisk foregår etter Road Warrior Noe jeg regner med det gjør Ja, Bruce Spencer spiller, spiller liksom, The, The, The Captain, han, ja. så spiller han i Beyond Underdom ja, For at, sånn. historien hans i The Road mm. Warrior Er at det er jo han som blir lederen Ja han tar i ett nytt stege och startar en ett nytt livsämne. Alltså det är inte samma fyren. Jag är säker på att han har förlatt det för att så ut på vägen och plundra. Jag det ser jag inte på. Nej, nej, nej, nej, nej. Så och det är visst inte heller. Det er för att det är bara en fyren. Fyr. Men men det ramar med kasten samma karaktär och han flyr runt allt det det skapar lite förvirring alltså. Det gör det. Så det det det kan det vara honterat kanske nober. Det har ju Keith Byrne spelat tokyo och i Martin Joe det spelar ingen roll för att inte se att det är han. Nei, det er men det, sånn. det her spiller lite roll för att det, det här så på likt at, ja. Sånn som, du trenger virkelig ikke å se um, Road Warrior og uh, A Thunderdome i rekkefølge, altså. Nei, nei. Og så synes det her i Thunderdome og A Thunderdome, så synes det er man møter de ungene, så føler jeg ikke det står så veldig mye på spillet. Nei, det er det, litt sånn påklistret. Ja, ja, det er litt påklistret. Ja. Hadde det vært fra begynnelsen, så blir det liksom sånn, å, han møter deg med unger, og, og de er der, og de venter på en og kaptein, og det er liksom... Det var bare sånn, oh, get on with it, egentlig for min del. Ja. Egentlig. Så, så herregreier, da, ble, da ble jeg, det var det 20 minutter av filmen der som jeg synes det er ganske kære. Jeg er jo enig i det. Etter de kommer seg tilbake til Barnertown, ja. så jeg, jeg, jeg synes ikke det er en veldig bra film, som sånn dramaturgisk sett, men, men den har mange kule ting. Den har, det, det er kule inslag her, og mange av de innslagene ser ut som det er uh, Miller-ting, som jeg virkelig ja, er en, en. Miller-time. Ja. Rett og Nei, men jeg trenger ikke sagt så om det. Ikke men, men ja, det, det er en film noen av oss elsker. Nei, men jeg liker den. Jeg liker den, og den er veldig verdt. Og, og, og hvis du ikke har sett den på lenge, mm. så, så ligger den på Netflixen. Ja, den er fryktelig verdt å ja, se igjen. Ja, det er ikke igjen. verdt å se, bare for å se, det. se det lange håret til Mel Gibson i begynnelsen. Det er, det er jo. Så, så, så ja, kort oppsummert. Igjen... Ikke den kuleste av Mad Max-filmerne, men kulere enn veldig, veldig mye annet. Det for, for det er en perfekt trilogi der, men det er en väldigt viktig trilogi. Ja. Det er veldig viktig, for fil alle, alle filmene har vært veldig viktige. Til og med Beyond Thunderdome har vært viktige, men det er tingene som har gått in i daglig talen til folk. Liksom, ja, det er blant annet ja, ja, heilsomt. Bare det med Thunderdome. Ja. Men, men mener, sånn som de har vært viktige, og, men jeg mener, Mad Max 2 Road Warrior fra 1981 er et, Mesterverk av dimensjoner mesterverk. Det, det er et monumentalt mesterverk det, ja. Du finner ikke en bære aksjonfilm Eller en bære film for den slags skyld eh, Nesten fra 80-tallet ja. Den, altså, den, den mener, første er som sånn humble beginnings ja. Men den planter frø ja. og, og du, du, du får et sånt, nærmest Et sånn litt hint om hva som kommer til å ja. komme Så er det helt realisert I Road Warrior ja. Så det dabla litt. Og jeg vil jo tro at litt av det har med å at Miller faktisk, at han mistet interesse for prosjektet. Ja, det, det var amerikanske penger, det var noen produsenter som ville ha ting med. Ja. Det var kanske det at han, det ble en sånn Mad Max ble klistret på ideen han allerede hadde om ja. å lage Lord of the Flies. Det er jo, for det er litt sånn narrativ, men her sånn tvungen egentlig. Den er det, så, så det var ideer som krasjet, den er ikke realisert perfekt, men... Men det är en väldigt det är väldigt mycket att vilken film är verkligen perfekt. Nei, men men jag vill säga att var ju jag så Robert, er er Det är uppskrift, det är uppskrift. Mm, så så så så Björn funder då väldigt film jag mm. eh, det tar oss jo egentligen då väldigt väldigt många år fram i tiden och helt fram till ja, ja Fury Road. Mm eh efterlägta film på min del. Det ja, är jag har hållit på ortlistningen på IMDb i år. Jag verkligen gläder mig till ja. det här alltså. Ja. Och och och har det vi ser tagt på Miller eh uh, den den typen med sån fannig våld sån hej sån sånn action som er Bare helt alltså uh, en frånad gal så Ja. Du såg det faktiskt närrest du ser sista halvtimmen av District 9. Mm. Så känner du lite på det där att göra. Den inte så mm. action. Mm. Um, jeg, jeg vet noe, jeg følte på det faktisk i fjorårets uh, Snowpiercer ja. Snowpiercer, helt klart mm. Der, der, der føler du litt på det mm. Jeg må jo si, scenen i Elysium Når de skal kidnappe han uh, Ja Fra, ja, Vilhelm Fitch Ja, stemmer han Ja, de scenene der mm. Ute i der Ja det er veldig intenst, det er skikkelig kult. Jeg kan si hva du vill om den filmen, men akkurat det der er veldig badass. Mm. Der tenkte jeg på. det her er sånn som Miller er god på. Det... Men du trenger, du trenger sinne, ja. og du trenger, du trenger en sånn rå intensitet. intensitet. Ja, du gjør det. Mm. Mm. Og, det, det, det klar. og det er det Miller klarer. Og det klarte da, mener mann begynner å bli opp i årene også. Men nå er uh, ja, det 70, Fury Road ser ut som den er laget av en sinne av ung mann, på ja. noen måte. Men, men jeg, akkurat som jeg blir irritert når folk... Um, Bruker kjønn Oi, Det var litt sært å si Dame gjør det så bra ja. Det er sånne ting irriterer Ja, det er jo mer forbannet mm. liksom, ja, dame, hun, så Men alder kan det jo være på samme måte. Men aldrig irriterer meg litt på det For det George Miller er en badass mm. Og det er han i en alder 70 år Det er ingenting ja. som Det, tar, det slutter en dagen George Miller dør Da mm. er ikke han en badass lenger Da er ikke han en kunstner lenger men han er fortsatt veldig frisk og oppovergående, og, og han... Men men, men mener, mitt er veldig heller meg i at det er ikke noe vi aldri gjør, men du ser... Jeg vet at du ikke mener det, nei, nei, nei, men jeg har sett... Men den. veldig mye skriveri det. Men det er det. kanskje en klusjé da, men, men du ser av uh, filmskapere, jeg føler mister lite edgsk etter deg. Men de gjør det, og Tarantino har snakket veldig mye om det, han, han påstår jo at det er noe som skjer. Men så er det de filmskaper... Som de ikke som, gjør det, og Miller er et eksempel ja. på at det ikke skjer. Men se på en av de... Uh, hva, men Cronenberg. Ble... Ja... Ja, men Cronvac er ikke så gammel at han eller har er mye eldre enn du tror han er, selvfølgelig. Ja, ja. Og det er mange som vil si at det er masse Edgeens siste filmene sine, og ja, det er vel det, men samtidig så er det ikke... Det er såpass bedøva hele ja. gangen jeg har vært, Edgeens bare død forsvinner mm. helt, men, men, men du har eksempler på det, det er helt klart. Mm. Men så tenker jeg det her er en film, mange vil synes at det her er et elendig eksempel, det her mm. er action eller noen ting. Men jeg vil si i min bok Coppola med Twixt... Mm. Du kan si ord du vil om den filmen. Magnus Mater, den altså. Der, jeg den filmen. Jeg elsker Twixt. Mm. Altså, for meg er det en sånn topp 4, topp 5 Coppola-film. Ja, ja, ja. Og, og kan du jo lure på det? Det, vet du, det er så enkelt som det. For meg føler jeg at det er Coppola. Det er så personlig. Ja, det er noe har virkelig lyst til. Han hadde virkelig lyst til å lage den filmen. Han hadde pøst og oppheng og og, og seg selv inn i den filmen. Det er til og med at jeg kan skrive på noe som helst. Ja, ja. Så, så det er det personligheten til Coppola i den filmen. Mm. Det er nesten han altså sin kjærlighetsbrev til amerikansk korelor. Egentlig, det er det. Men, men det, du kan si det samme om Miller. Hans in han det han er glad i, mm. alt det er i Fury Road. Så, så du ser... Men, men, men Sidney Lumei da, ja. i en alder av 170, han lagde det, ja. kanskje sin mørkeste, mm. mest... Eh alltså jag menar över det senaste film Den lagde han det är hans sista film han lagde före det där den avstyr den. det inte alltså det det, er ikke, det er på William Freakin då. Killer Joe. Av Killer Joe, I mean han altså, altså, var... det har ingenting man aldri gjør, altså, det fan med, med det var zero fucks given alltså. Det var et ballspark av en mm. film alltså. Så Nei, så menar det där blir boost på tiden. Det gör så aldrig generellt alltså och harts och fortsätter filmer. Se på sån som sånn, sånn, Uh, og så Ports of Call, New Orleans ja. det. Og, og jeg, du så David Lynch mm. altså, Det er jo mange år, det er en del år siden Jeg så akkurat Inland Empire igjen mm. Men det var den siste filmen han lagde mm. Og det er jo forhåpentligvis ikke den siste filmen hans Men jeg mener, det er den mest kryptiske Filmen han har laget Siden Eraserhead ja, ja. Mm. Det er skikkelig uh, Mindfucket mm. en film og, jeg, For når du ser Men Holland Drive og, og Lost Highways två av mine favorittfilmer mm. Men det som er Gjør de filmene levlig Fordi at de, de, de fucker meg helt opp Det er det det er en sånn Temmelig tilgivelig spilletid på de, da. Mm, Det da Men i lærheden Så er det, det er tre timer lang Tre timer oh, Og den er liten. intens mm. og, og, og skrekkelig Hele tiden jeg vet, jeg Så jeg mener Igjen aldri, det har ikke noe å si Men tilbake til Fury Road Miller er jo tydeligvis Og han har jo aldri vært bære heller Nei. Fordi at så altså, den Fury Road står støtt på siden The Road Warrior, mm, Det er det da mm. så, Plottet iför road är ju en där ett sån skelettat plot egentligen. Mm. Men vi möter jo Max her er är han fortsatt på vägen. På vägen. Men har uh, de fokuserat lite mer på sitt inre liv då som de i nästan andra men du ser han sliter med minnen fra när ungarna sin blev död och och alla hade inte kunnat alla han sviktar. Så han han har sån spökelserans sliter med. Ehm mm. uh, og det at du faktisk ser at Max er nesten psykisk syk då. Ja, ja, det har jo ikke Miller spilt på i de andre ja. filmene. Mm. Og etter allt det drit han har varit igjennom i de tre forholdene... Bortsett for at han mistet besinnelsen i den første Mad Max, men i to så er altså, det... Altså Mad Max, Ja, ja, det liker jeg ja, så Det er, ja, det er greit i Men her er han jo faktisk psykisk ustabil. Ja, det mm. uh, Han er jo det. Mm. Um, du merker det i begynnelsen, da er det fint at han har fått Tom Hardy, for Tom Hardy jeg er veldig på mumle, men her merker du i begynnelsen at han klarer nesten ikke å sette sammen en setning. Det er så lenge siden han har pratet med folk. Det og, mm. og er det. Og jeg er jo ute mm. Och han är så utkört att han klarar fan inte snacka alltså. Nej nej nej, det är bara Han var veser och och mm. gryntar skriker og det är mm. så kul. Du nog ser du det verkligen verkligen eller en film som sånn generellt. Det är väldigt kul. Nej det. Men i alla fall han är på vägen och han er konstant jagtad tydligenvis, är inte sant? Ja, hunted by scavengers. <laughs> han blir fångad. Mm. Han blir tagen bak till til det citadel. Har det ett annat namn? Nej, det är väl citadel. Men det är ju styrt med järnhand och Iron Job ja, mm. som um, han har vatten, han har Ja. Han driver jo handel, tydeligvis med mm. bulletann og græstann og alt det ja. Han har ordnet seg skikkelig, ja. men han er jo en eh, diktator Diktator, og han prøver jo å få en, en, en sønn som ikke er et misfostere ja. Og derfor så har han sitt eget harem mm. med, Ja, fem, seks, sju kvinne Ja mm. Um, det her blir jo vist gjennom eksposisjonen Det her vet vi jo i begynnelsen Nei, Max blir på en måte vår, vår vei inn i denne verden Han gjør det så Han, han, han blir jo tatt til ja. av, av, av I Morten Joelsen The War Boys mm. Og, og uh, han, mm. når han prøver å, å, å flykte På begynnelsen mm. Det er Aron Sedar som tar meg tilbake Det til er en av mine sånne store filmhelter Steven Spielberg I, Indiana Jones Nå, ja, Når han rømmer og river opp denne døra Og står på kanten Og de har bare juvet fra det sittet Eller rett nede der mm. Man delys upp det är Templo du, inte sant? Ja ja, det. Men tillbaka där man också man helt älskar, inte sant? Så du får den där goda känl. Det är som att vara 12 år och uppleva Templo du igen, inte sant? Jag är Spielberg är väl fan och The Ser du ju Road Warrior i i, i uh, The Last. Uh, Nej i uh, shell ehm um, um, det, det sista uh, tredje generationens filmen. Jo uh, The Last Crusade. Last Crusade. Sa ju man. Jo men men så var det ju uh, var jo Road Warrior som gjorde att uh, at uh, Steven Spielberg fikk han til å, å resisjere Einar i Twilight, uh, Twilight's on the Movie for eksempel. Ah, sånn. mm. så, så, så de har jo sammen. Ja, stemmer. Mm. Det, det må jeg få si, jeg ikke sett hva altså, ja, ja. jeg sånn. Det er det jeg har hatt lyst til. Så, så Spielberg ja. jo ble jo faktisk veldig tern av Miller ja. etter det. Ja. Men det er litt kult da, for bare den scenen i der, den fikk meg til å tenke på Indiana Jones. Men det tenker du at en, en, en 14-15-åring mm. som ser Fury Road nå, de har ikke det är frissigt, <laughs> det jobbar bra. men det var de ju, føle det sånt som när mi satt och inn ja, ja, ja. så innan hade jag alltså, må det måste ju få det här med kan jo bli de in. Mm. Det har liksom en film gigs Ja, det blir ja, det var det jag kände med Guardians of the Galaxy, utan spelte på den spilte på på eventyr, og på, på Moro och på at du blir sugd in, du, du får en sån. För den begge, både, de mener, det, det, både de James Gunn og George Miller har gjort noe er at de tatt tilbake farger. Og det gjorde på en måte. Game of Del Toro er jo vel egentlig den første, liksom, første som de gjorde det. Ja, vi sier med Pacific ja, Rim. Pacific Rim og, og andre ting. For ja. det har alltid vært veldig mye farges, filmen, ah. han, fargesprakene. Det er jo Hellborg-filmen har vært det. Blade 2 var det. Men, men, men det... Men ok, i alltid, alltid, alle er til Deltoro eller, men, men han fortjener mye av det Men James Gunnar skudde på med farger i sci fi eh, sin Når han lagde sin space opera i med Guardians of the Galaxy Så begynte han å bruke farger, og det hadde du de ikke sett i sånne suksifilmer igjen Og nå er jo du ser, og det var et av kriteriene George Miller for Fury Road Var at vi skal, det skal være vakkert, og det skal, fargene skal være det skal være masse farger For det ser vi ikke i post-avgave post så, så det var veldig viktig for han Så Det var en ting som Som gjør at Og det så jeg meg en gang i så traileren At her, det her er ganske unikt For Fury Road ser jo ikke ut Som Som de andre Mad Max-filmene Egentlig gjelder Og det har jo veldig mye med fargerne å gjøre de ser, altså Der du de ser at Mad Max Kommer jo til å designe Og miller sin opphengige i, i, altså når det kommer til detaljer og kostymer og sånn Kjøretøyene ja. Kjøretøyene Kjøretøyene Og sånn mm. action scenen filmer filmet jo selvfølgelig Ja, ja, helt klart Så, så selvfølgelig men, men bare fargene er ja. veldig viktig filmen, Fargene Og vad se på posterene Ja, det er jo mm. Det er sånn De er ikke glorete Men de er veldig påtrengende Men det er mm. veldig vakre posterer Og det er jo sjeldent du ser Men de er veldig representative på filmene Ja, klart mm. Så det er veldig gøy å se men i hvert fall da, tilbake til plott Han har jo, i Morten Joe, han har jo, han har jo, det er haremmet med kvinner da. Og det er jo, han har en annen person som jobber for sig Furiosa, som er jo, blir kalt for The Warrior Princess. Ja. Gjør du ikke det? Spilter Charlize Theron. Ja, og får en rolletolkning. Hun er sjelen i filmen. Hun, altså, filmen heter Mad Max Fury Road, men hun kunne ha kalt den furiosa jeg vet at George Miller hadde planer om å lage en oppførelse som bare heter Fury also. Men jeg tror ikke det skjer. Men det var nok denne planen. Men, men jeg vil ha mer Fury also, kan jeg? Ja, ha? det vil jeg gjerne, ja. ja. Det, det, det er en kul cool ting med denne filmen, er det at Max er jo... Men, men til, la oss bare ta på at ja. hun skal kjøre en sånn... Uh, hun skal vel egentlig bare hente forsyringen? De skal til ja. de... Uh, mm. Og de skal på et run. Mm. Et, noe som tydeligvis er rutine for hun og crew og sitt, da. Men det hun har gjort er at hun har egentlig begått opprør, da. for hun har tatt uh, haremme, og hun har stasjet det på, på, på træreren sin, mm. og hun har kjørt av gård med dem. har ingen intensjoner om å reise til Geirstad. Hun skal rømme med dem og ta dem tilbake til barndomshjemmet sitt, mm. der hun kommer fra, som er The Green Place. Er det, ja. det. det er en plass som uh, hun er, ser for meg, hun blitt bare tatt, oppe, tatt, altså, altså, altså, vi blir bara tatt. så vi ska minne Så hon lurer crewet sitt Og hon bare sier at ja, vi skal en annen vei. Det er ikke men det ikke går jo bak et visst punkt for at til slutt så blir det oppdaget at hare med borte og de mobiliserer jo de sender all dette mm. for inkludert Max da, for det Max er blitt er at han er en en levende blodpose det har han blitt det er, det, er, det er jo et utrolig kult konsept det, det, det, det, det er jo veldig morsomt faktisk ja. har, Men, uh, uh, altså, uh, soldatene i det siden til det de blir jo kalt for War Boys mm. Og det er noen sånn gale. De som jermevasker, ja, like, gal, de er sånn kloningrød, de er jo helt like alle sånn. De er sminket, men samtidig, ja. eller så er de faktisk, om, om jeg vet ikke om de er født sånn, eller om de er sminket eller noe. Ja. Ja, men du ser de har byller, og, og, og, og det ser ut som de er blitt utsatt for stråling ja, ja. Sånn. men men Veldig tragiske karakterer. Veldig tragiske karakterer, og, ja. og de blir foraptet til, til V8, ja. V8-motoren, mm. jeg antar, og og de skal dø, og når de dø, så havner de i Valhalla, så de blir sånn kamikasis, da. Ja. Og det, så så det, da skal de, de sånn, dø på The Fury Road, for da havner du i, I Valhalla, Valhalla. Og det er jo sånn mytologi, de har en sånn mm. hybrid-mytologi som er så bedre. Altså. Ja, ja, det er skikkelig bedre. Og jeg bare, elsker ja. det når de ruster opp for å ut der, så er det en sånn den sån hau mer grått det är sånn mm. mm. akkurat som sån soldater som löper in på en till skoll alltså in i det där med våhand det är som är låsen närmast att köra till det er så trött alltså men och jag kan vi kamikaze när de spräjer mm. sån metallic i ansikte ja. og så skriker de bara witness me och så är ja. det bara full kamikaze det är ju så passyfiskt alltså Men det faktiskt Niklas Halt uh, Niklas Halts som spelar nåk seriöst ja. ja du visste ikke det eller Nej ja, nei, nei, det er det faktisk. Nei, nei, det er det faktisk. Jeg lurer på, hvem faen det her for? Han er jo helt fantastisk, men... Okay. Oh, oh, oh. Jeg oppdaget han veldig tidlig. Jeg, jeg, jeg så jo på Skins sammen med... Ja, han er jo Herten. Skins, da. Ja. I to første sågene der. Kjempegod rolle. Men nå er han jo mest kjent kanskje fra X-Men, sånn. Animal, ja. ja. Og så var han jo i Warm Body, som jeg ikke har sett, men jeg har ikke noe interesse av seden heller. Han har vært i en del andre ting. Men, ja. men, men, nei, faen, han sparker uh, raun i han her. det, det skjønte, skjønner du tidlig filmer filmen her, fordi at uh, du tänker at han her er hår fleshet ut til å bare være en antagonist. En ja, eller en bikarakter. Mm. Um, men det likte jeg veldig godt, også når jeg fikk et innblikk i de sin tilværelse. Ja, klart. For de er jo like mye offer, de. Ja, de er det. Det er de ikke er. bare de stakkars hare med som, Men war, de her Warboys-karene, de er jo offer, de er jo like ja, de er. som hare med. Mm. Og, og jeg likte også når han, han, han vinklet det den veien. Mm. Uh, så, men i hvert fall, han blir jo da... Max blir hengende opp og ja. ned uh, <coughs> på panseret til... Ja till Nox. För Nox skal jo ikke kjøre. Nei, det verkligen köra och få besked om på The Fury Road, är inte sant? Mm. Så där tar man den blodpåsen i och det blir max att de strappa den föran på bilen, är sant? Liksom no less ja. uh, på vägen i sandstormen efter Fury Road så. Først, Furiosa, så först det jakten, då den var ju ganska länge där är ju Joe og Warboys med Max, uh, som jeg begynte opp, det er bare i sånn full jakt ja. på Furiosa. Helt til de kommer den møter en gigantisk ja. som uh... Og den jakten jeg tenkte, når jeg det her, så tenkte jeg, hvordan, hvordan, det her er allerede i gang. Og det er allerede så sinnssykt, det har aldrig sett noe så sinnssykt nei, i gang. Nei, ikke, jeg, så jeg tenkte, hvordan skal de klare, hvordan skal de her vedvare, hvordan skal de her klare å toppe det her, hvordan skal de klare å... Og nå et klimaks, mm. men det, du, du har jo ikke sett noen ting der. Nei, du har ikke det, det, det som så spredt. Men, men vi vil jo nevne det, den ene svære riggen de kjører, der har de jo en fyr, ser ut som en, en fyr i Santa Claus Dress nærmest, som er en sånn mutantaktig skapning med stygge tenner og okay? gje, står og spiller en sånn dobbelt L-gitar. Mm. Nå synssyke en flammer, og, og, og de har jo trom, trommeslager ja. med seg, for det er, et, det er jo et war party det her. Det er det. Og, når, og det her er tilbake til, til, til the, the olden days, og da, da må de selvfølgelig... Du kan ikke gå i krig uten trommer. Nei, kan ikke det. Men det som er veldig kult... Det så det er sånn pyroteknikk. Ja. <laughs> Tilbake til, til Millers rocker-peng. Altså. Ja, det er det. Det var det. Mm. Det, det, det jeg og Frode lo litt i kinosalen. For det ble en del latter, for det er jo så... Ja, det er så fæktøpt. Liksom. Men jeg, jeg, tror var, jeg tror jeg sa at det her er Eddie Van Halen, Eddie, Eddie Van Halen Band on the Neverending Tour of Hell. Ja, det er det. Men for det som er så fett det er det at det han spiller på gitaret og trommene, der var jo soundtrack i filmen der. Ja. Mm. Det er så fett så sånn de skingrende skitten ja, Billy Det är så fett altså. Det får ut en headbang ja. och det är så, så, så crazy horse. Det hus är så vackra. Ja, det är väldigt fett. det var väldigt fett. Ja, det där liksom ja, Han är ju blitt, er blitt uh... Det där kommer att gå inn i i i i i i Det i i i i i i Det i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i men, men, um, så er, men nå begynner jo Lego å bli litt mer voksen der mm. også. Ja, det gjør faktisk det. Vi sitter jo tross alt her med Lego foran oss. <laughs> um, men ja, altså jakten fortsetter og fortsetter egentlig da. Men mm. det som skjer er jo at, at at Mad Max eller Max, da han... Han får jo løsreve seg fra denne maska, og han, han slutter jo å være i blodposen etter hvert. Ja, blodposen til døds, ja. Så han tar jo igjen Furiosa, og han ender jo opp med å da, kjøre i riggen sammen med henne og Hareme. Mm. som vanlig, han tar jo henne som gissel egentlig, og de som gissel. Ja. Men det, det jeg ville si før vi begynte å prate med om plotter, var det att det du ser her da, er en man motvilig mann selvfølgelig som ikke har interesse av å høre på någon andre egentlig, men det der han faktisk vinner fram og der han begynner å finne menneskeligheten sin igjen det er faktisk med å høre ja. så han hører på Fury også han, han, han, han finner ut av disse situasjonene det er det, det, det som er så fint med Fury Road er det, det er en film som handler om forståelse på en måte det handler om å se sig selv i andre og han, han ender jo opp med å hjelpe dem ja. for det man på slutten av filmen velger å ikke han, han er ikke klar til å ta del i samfunnet henne, så han sniker seg bare vekk ja, ja. i, i god Mad Max-stil så forsvinner han ut eh, ja. men, uh, men det han gjør er at han, han, han, han finner en for å få frelse med, i, i, i, det. i Fury Road han gjør det, det, det er jo, mm. du, han skjønner jo det til slutt uh, for det, la oss bare dekke plottet han motvillig i begynnelsen så ender han jo opp med å kjøre i ryggen sammen med Furiosa i jakten mm. men det når et punkt der de står på begynnelsen av sånne enorme saltsletter mm. og de har valget mellom å bare kjøre, de har sikkert bensin for over hundre dager virker det mm. de kan bare pløye på og bare satse på at vi finner et eller annet men meg som sier at hjem for at dette Green Place som Furiosa skal det vise sig at det er ødelagt for mange år mm. siden så Mac sier at hvis du kjører tilbake du sitter der, det er grønt der til en viss grad. du kan gro ting der det er masse vann mm, Det er drivstoff ja. Så hvis vi får fjerne Joe då kan det bli vårt sted og hvis vi snur nå så kan vi kanske finne en form for frelse begge to mm. uh, og da sier jo Mac sier ja, det høres ut som håp, ikke sant? Mm. Og det er det beste de har det høres det ut som, som håp, håp ja. mm. og, og, og, og, og kanskje vi finner frelse men der ute er det bare mer av det samme. Det er, det er ingenting. Og den veien tilbake, der er det kanskje noen håp, ikke sant? Så det er veldig fint. Det er ikke overgjort, men det er jo menneskelig, da. Nei, men Nux uh, finner jo menneskeligheten sin, for han er jo bare en fyr som, han er vandrende spøkelse. Han, er, han har jo tenkt å bare dø. Han, har bare han vil bare dø, dø. dø for i Martin Joel. Ja, det vil han. Mm. Uh, og, og i stedet for å dø for ingenting, mm. så dør han for noen han faktisk har begynt å bry seg om. Mm. Og du kan si at resultatet er det samme, men det er jo en helt annen verden da. Mm. Å faktisk dø for det at du vil hjelpe noen de bryr deg om, eller mm. å bare dø for det at du vil egentlig bare bli glorifisert i en til en fyr som hater deg og ja. pisser som på deg. Så. Men, så det er to forskjellige verdener. Så han som du synes, det er et veldig godt poeng. Han, han finner jo menneskeligheten sin, akkurat som Max gjør. O den, den menneskeheten har jo Ferry funnet, faktisk. Hun, hun har det med hun, å gjøre det hun faktisk gjør. Ja. Hun starter jo alt det her. Hun så hun har jo egentlig, sånn jeg ser det, mm. så hun leiter etter frelse og alt det der på slutten av filmen, men med å gjøre det hun gjør, føler jeg at den har hun allerede funnet det är derfor... ett drivkraft måter, som som gjør at Max och och Nox klarar och mm. och kommer sig igen på ett vis ja. och finner finne balansen väg åt. Eh ro är en väldigt stark karaktär alltså, väldigt stark karaktär. Det är många många jag men det har varit skrivningar på nätet att jag är viss mansjovinister som bojkottar filmen ja, okay. när det beror helt Maxipad. Och <laughs> så altså, man jag kan inte sköna problem alltså eller for det börjar så sköna jag inte tanke jag inte såna folk i hela tatt heller men men jeg synes bare det er fantastisk, altså sånn som i fjor, og så Age of Tomorrow, det å få Emily Blunt, for eksempel, i en sånn stor rolle, der hun faktisk kjønn spiller ingen rolle. Det er ikke snakk om at hun er dame, hun er bare en viktig du... soldat, ja. hun en stark karakter. Det, det er liksom ikke, ikke... Sånn er det med Furiosa, hun er bare en stark karakter. Det er ikke kjønn hos oss. Men kjønn spiller jo i Furry Roller. Det er klart. For det her handler jo om frigjøring. Ja. De er jo bare... bare Nå skulle jeg til å si, jeg kaller de for knulledokker da, men det er jo bare... De er jo kuer nesten, ja. altså det, han, du ser jo til og med de damene, de frakter morsmelk i Morten Josen. Det gjør altså. de praktisk. Så, så, så de blir jo bare brukt, de er bare kjøtt. Diavels, de, de er ja, De kan tilbake bruke ja. avl og sånn. Så, ja. så, så, så de, men, men det er ikke en feminist, altså hvis du skal, altså, jeg, jeg hater å si at noe er rett feministisk, for det er det grunner i at det er humanistisk, mm. og den dagen vi endelig kan komme forbi feminismen da. For det håper jeg jo du är det humanistiskt på gång. Jag hoppas vi kan sluta och snacka om kön för att jag jag tror alltså självklart är lång väg igen att gå väldigt och det är därför feminism det speciellt rörelsen och är fruktligt viktig. du men du säger du väl du vi ska bli kit feminism det du säger att du hoppas vi kan. Vi ska inte vi ska inte prata det längre det nu det att det är det er, veldig trist. Det er veldig, trist. Så veldig trist så nei nei, jeg er glad for den bølgen vi ser igjen nå ja, ja. Mm. jeg bare gleder meg til den dagen det ikke er nødvendig lenger ja, det, er, det var ikke mm. meint som noe stykket med nei, nei, feminisme nei, nei, nei. Så, ja. helt av men, men, men jeg skulle ønske det ikke var nødvendig ja. men, men det er jo nesten litt sånn det er ikke så kvinnefinntlig, men det at vi sitter hver gang og synes det er gøy hver gang vi faktisk ser en ordentlig bra skrevet kvinnelig karakter på filmer. det blir litt trist det også. jo men, men, vet du men nå, det er ikke vår feil det er ikke vår feil nei, nei. Det, det, ikke det du hadde i mange år var Michael mm. Bay og mange folk som hvis det en tøff dame på film du, Frank Miller og Robert Rodriguez er like mye skyld i det her som ja, den du kunne ikke ha en dame som sparket ræv med mindre håret flagret og puttet nesten hanget ute ja. og hun så trang bukser at rompet henne sin sprengte bukser, ikke sant? Det er derfor, litt derfor jeg sliter med sånn som Neil Marshall sin Doomsday, som er jo veldig med Max Inspiret. Men, men det er jo det at du, har liksom, du kan ikke ha nok rompe, kjøtse det. av ho, liksom. jeg mener, ja, hun er en fantastisk vakker dame, og, og alt det der, men, men det føler liksom det at offer må hun hele tiden være sexy. Og offer må hele tiden se perfekt ut. Mm. For det er, det er bare ikke... Vilke rimlig heller nei, det i den världen hon lever i och allt då går igenom all banken och för all banken och girar att det. Ingen hade sett så bra på hela tiden. Och de tro kanske det att vi män, sins att att en damm må se sån ut för att vi ska like dig. Och jag menar furious, det här menar jag det jeg 100%. Jag har aldrig sett Charlis vara vackrare då det är värran filmen här. Men nu är det er, jo er, den men, her. Men, men er det är för att så komplett och så fet det är bara för att hon är nog definerad av av av liksom den sant? Men här har de fjärna Reinhud, de har fjärna mm. långt flagrande hår de har fjärna allt det här så skinna altså, ja. sig. Och det var har klina med olja i tvinn, mm. fortsatt vacker liksom spillringroll för att hon är en skyckligt stark, en väldigt tuff Mm. och en, en likanäs för att ho det ho gör är en bra ting ikk sant mm. men allt det utseendet det att utseende det, det, at det måste ha en sexappell hela tiden Erik heder jag vet inte nog det där och så vi kan gå tillbaka och se på Linda Hamilton eller Sigourney Weaver eller men det det har varit damer som det var ju starkare ja. action Og och de er sexig då så är det inte nog de kan nog få för att du kan ikke sluta vara sexig precis men jag menar Sigrid Nilsson är en en en en blott dame, og det. Er. Ja. Og mm. det er jo selvfølgelig selvfølgelig. Men, det hemligt de, och det ingen av de, de filmerna her har prövd mm og får oss til å like med å vise hud, eller nei, nei, vise men... dem som noe mer. Og det gjorde de ikke med Blunt heller. Det gjorde med, de er... med Blunt heller. push-up-scenen hos sin, men samtidig er hun trengt det, liksom. Hun en topptrend som, topp som da. som da. Hun vil svette litt hun og trene litt, liksom. og, og det er ikke hos sin feil at hun ser bare at liksom. Nei. Og det er igjen, jeg vil ikke at ikke damersklass ser bra ut, men jeg, nei, nei. jeg er lei at det skal spilles på den. Eller at, ikke, at det må være påkrem, mm, det må være påkrem. For så såna permelan lyssnskullin och gör en barbuyer bar, men och vi är så så sant till med back i underground filmer alltså underground filmer handlar mer om de gång och til till back in sale om ja. varor bara Ja de gör faktiskt de det och och det är altså, en turn off för han tror säkert at det är en turn on mm. det körer det helt så visst det är bara det det gör det gör det, de, det, de det billigt ja, men hvis nakene er det bare for å få 14 år gamle gutter harde og, og selge billetter og sånn ja. så, så, ja. Fordi at noen av oss slutter å være 14 år gamle gutter en gang, faktisk Ja, vi gjør det faktisk Jeg er ute etter å få karakterer jeg kan tro på og, og, og respektere Ja, det er jo mm. Og, og Furry også er sånn en karakter og jeg mener, den, det spiller ikke noen rolle for meg Hvem som er hovedrollen Nei, altså, vet jeg, føler det. Nei, jeg føler meg ikke snytt Jeg får jo pose og sekk jeg, jeg får Tom Hardy som med meg En veldig kul man. meg Og så, ja. så får jeg Charlize Theron som en jævlig kul karakter Så jeg Nei. mener andre, og, og, og, og, og, og, det Og hvorfor skal vi være snyttet her? Vi får jo pose og sekk Og så er det jo det der Hvor stusselig er du slier, Hvis du sitter og føler deg trua som man Når du ser noe sånn Da er det med Slutt og pust, sier jeg bare. Ja, ja, ja, mm, det sier jeg Det, det. det høres veldig stygt ut, men det mener jeg seriøst altså. Ja, hvis det her er de tingene du plages over At, ja. at det, det, det, det er liksom Du må se en dame være har Og det føler at det gjør deg mindre vann Unnskyld meg, altså Da er det bare løpet kjørt for deg altså. Ja, det er det Dette måtte nesten sies, føler jeg Ja, jeg føler av det mm. Vi prøver ikke å vente rave så veldig mye Men det her føler jeg må sies Så altså. ja mm. Nei, jeg føler at filmen hadde ikke vært den uten Furiosa sin karakter. Det hade fortsatt vært en kul film, mm. men jeg mener, Furiosa bare gjorde den så mye bære, da. Ja, helt enig. Um, så det ble bare en sånn sin, sin bonus. Mm. Men igjen, altså, bare tilbake til filmen, sånn uh, helhetsinntrykket mitt av filmen, da. Um, det har vært noen gode action-spektakler de siste årene. Pacific Rim, selvfølgelig, etter Tomorrow enkelte av tingene til Blomkamp har vært veldig verdens. Jeg hadde jo håpet at Godzilla skulle bli en ja, et, neste verket, det ble det ikke. Men filmen. det ble ikke det, dessverre. Men, men vi, vi har sett kule ting, post-apokalyptiske scenarier i den siste Planet of the Apes-filmen, altså, ja, det, det er jo alltid å dø for. Vi filmene der, altså, det er gullshit, og X-Men var jo bra sist. Og, og så er det jo mange som elsker Avengers og, og, og, og Marvel. Mange og så, gjør det. Jeg. Jeg var veldig glad i den andre Captain america filmer. veldig. Mm. Jeg synes var kjempekul. Black Widow er jo Egentlig ganske kul kvinnekarakter. Men hun lider litt av det her seksfikseringen, spør du mm. Som blir litt billig til tiden. Uh, Utpreget av tegneseriefilmer. Da. Ja, det er det. Og Scarlett Johansson kan jo ikke noe for at hun er så flott som det hun er heller, så det er ja. ikke det. Jeg bruker det ikke imot hun, men jeg bruker det litt imot de som har laget filmen at hun trenger ikke se... Look her best til enhver tid, dog. det er ikke liksom, men nok om det. Nei, men det nok gjør, gjør mannfolket hele tiden. Så det De gjør det. Det er en urealistisk kramstilling av det det. kjønn uansett. Det er men kanske det, og, sånn det, og, det. det som sånn det skal være, men, men det er en turn-off for meg, for det er ikke helt interessert i å se. Fordi at kjønnhet og alt er det alltid kjeder vettet med. Ja, det er derfor, sånn som i Guardians, favorittkarakteren mine der, er Groot og Rocket, mm. og til en viss faktisk, Uh, Gomorra og Drax mm. Det er liksom de mm. Det er de som gjør det for Ja, for Chris deg. Pratt var Og så jeg mener, Der kom vi snu på det da Han kunne ikke spille den rollen Før han fikk six-pack Han kan okay, ikke Og det sier jo litt Om, om, om, om ja. hvordan det ligger an Du kunne ikke ha en pudge I For det jeg, jeg, Han hadde vært Egentlig enda mer representativ For med den gjengen sånt, uh, Med litt punchy ja, greier For, ja. uh, for hvorfor skal han være perfekt? Mm. Er noen av de andre det? Liksom? Nei, nei, nei Men, det, men det, det, det der er en sånn greie Men med... den vite helten i filmen må, Mannen ja, måtte må være perfekt, som. perfekt. Mm. Og hvis han har noe gående imot Så er det at han er litt goofy og alt Ja, men, mennene, mennene. men kroppen den måtte sitte Ni liksom, må komme oss vekk fra det her Men, men eh, det føler jeg som mann ja. Der synes jeg det er litt sånn råttet mot oss menn også, at, Herregud visste det det, men det det Nå tror ser jeg... du en mann Å, La oss si det her mm. Nå ser vi en mannlig helt på film Som ikke ser perfekt ut Nå nå sker det, det sker aldrig. Helboje är en av de, han är ju mm. topptränad men han är i alla fall en demon om du ska backa på när han är fall demon. men ja, det, det er, jeg skulle likt att se en man sparka lite räv som ikke må se ut som en, en fotomodell. Och det ser han många dagar bra vet som er jag liksom, det var det ficka David. I egenskap av ja, ja, som är harefeminister som, som står på barrikaderna for det här så ser du at idolene de sine er liksom dumme og deilige menn med sixpack, og de elsker Vin Diesel alt det. Underskjøl meg, la oss på flis her, og ha dere å si til deres forsvar, for hvordan ja. dere ser på menn som objekter. Mm. For det er ikke noe mer greit Nei, det enn noe annet. Du ser sånn, sånn nye Magic Mike-filmer som kommer her, ja. men, når du ser mennene på plakatene med sixpack, ja, ja. det er jo ikke representativt for menn flest, men, Nei, ja. men sånn blir menn fremstilt. Ja, og og det er noe, vi, vi er ikke, du er jo ikke god nok, hvis ikke du ser sånn etterlenge. Mhm. Men last nuligt snu litt på plis av og til, og det er ikke for å si Årbu hus, stakkars men det er jo et problem, altså det, det, det går begge veier, det går begge veier, det her eh, for for det min, ikke, min, Vi snakker ikke om kønn Vi snakker om, nå kan vi snakke om kønn Vi snakker om kønn uh, Perfeksjon, ja, også, og, og viktig det er blitt. Ja. Og, og det er falskt. Altså. Det er falskt. Og, og til og med sånn som så GM og Del Toro er jo veldig motsatt av perfeksjon, men samtidig så, så, så må, må Charlie Hunnam, Så må Charlie Hunnam... Og han, uh, må. han. han må vise six-packen sin veldig mange ja. ganger i Pacific Rim. Ja. Veldig viktig, men så altså, sier han at perfeksjon er ikke... Viktig. Ja, ja, du har fortsatt en perfekte ariske fyren som spiller hovedrollen i filmen din. Ja, så så ja. til og med helgener som, som Del Toro kan feile der. De altså. kan det. Mm. Men men, men därför likre är lite som sånn filmer så Manmax är det är kul för det for Tom Hardy är ju jag vet han är ju en fräcklig käck man men han är ja. fortsatt han är så han er så han är så, så underspilt och han är så han er, han är ja, han är så förvirrad sånn. mm. så gjør, altså, han har så många ansikter vad du heller, du ser liksom kan han dra en sån Paul Newman scen eller han drar av sig skjortan liksom. det blir ju briljant och det är lite kul liksom nei. Så det, men nok om, nok om det Ja, nå ble det mye politikk her mm. ja, det, ja, det er faktisk politisk det, <laughs> Ja, det er politisk ja, Det er litt svikt det, mm. ja, ja. Men, men, men det er en greie rundt actionfilmer Som det er verdt å snakke litt om Men det er jo det er grunnen at det ble Litt brukt litt tid på å om det her nå Er for at det her har blitt snakket Fryktig mye om <laughs> ja, det, ja, det er, Rundt akkurat ja, Fury Road ja. Så er det er Mimo å snakke om det mye Ja, jeg det mm. Fordi at Mimo er jo lærer Å kjenne oss selv Ja, og ja, du ja? Og så er så, det sånn For det at, Og det er det som er fint med det podcastet, at vi kan ha den samtalen, og vi kan, kan jo vokse, vi kan. kan jo lære ting. Og, og, og, og, ja, og hvis ikke vi mm. gjør det, og er vitsen i det hele tatt, Nei, for det er jo først og vi som hører det. Ja, ja det er jo det, er, og jeg må jo ja. minne på viktigt det med sterke kvinnelige karakterer. Mellom, for er, når jeg tenker på meg, så liker jeg veldig mye filmer der menn er, menn er heltene, menn er mm. de som får ting til... Og gå rundt og alt med det sånt, men, men altså, ser du, ser du jeg, ting som Fury Road og Edge of Tomorrow der, for eksempel Edge of Tomorrow der cruising-karakteren hadde vært sjansløs hvis ikke de hadde det vært for å blønne sin karakter. Nei, og jeg må jo stille meg selv et spørsmål, det, blir jeg bare misunnelig på alle de her mennene med sixpack? Er det derfor jeg, jeg rynker på nesa? Jeg tror personlig ikke det. Nei. Jeg bare føler at det er en hel verden med forskjellige typer mannfolk der ute ja, som det. ser helt unike og spesielle ut. Mm. Hvorfor er det bare den ene typen med man som kan få lov til å sparke på film? Jeg har lyst til se en... Jeg har lyst til å se et ja, ja, men... Det var liksom gøy med late faces. Mm. Eldre man som sparker tonvis med ræv. Jeg har lyst til se en kjukkass jeg det. Hvorfor altså jeg? ikke en kjukkass selv jeg mener i, i Zombieland så dør alle kjukkassene først. Ja, men, Nå er det på tida typer å sparke litt ræv. Det er i hvert fall litt gøy å se hele spektra da. Mm. Så ja, et mangfold både på kvinner og menn. Mm. Det hadde vært gøy å se. Det hadde vært gøy Ja, helt ja. klart. Nei, men du, vet du nå, vi må snakke begynne å runde av her, Men, uh, men er... jeg, for å si det sånn, jeg kunne mer fornøyd med Fury Road. Uh, og så, det, ja, estetisk er det jo helt fantastisk. Ja. Jeg mener, det, det er jo, let's face it, plot i, i Fury Road, eller i alle Mad Max-filmene, plot har aldri vært det Miller har hengt oss veldig mye. Opp. Men plottet er jo ikke dårlig. Nei, ikke dårlig, de Nei. funker jo. De de, funker. De bare... Det er spennende, ja, ja. Det, altså, det er medrivene og alt det her, så det spiller ikke noe rolle. Men det som er veldig fint med å ha et enkelt plott mm. er at det føles aldrig tvungen i det hele tatt. Det føles ikke, ikke favoritt, mm. det føles ikke påklistret. Du har en enkel motor som håller historien i gang. Alt du trenger. Tror... Og når du har det, så kan du begynne å på det som virker. Karakterene. Karakterene, ja. designene. Ja. For eksempel på designet. Å, og ville Mad Max-universet vært uten Millers design? Det er jo altså et uttrykk i seg selv. Mm. Det er det, det er Moska til en Morten Joe, for eksempel. Og så altså, de, de her piggsvinbilene. Ja, men eh. det, det, det med designet, det er, eksposis, det er eksposisjon, og det forteller en historie bare i designet. Det gjør det. Mm. du ser hvordan det har oppstått, du ser hvordan kommer fra... Du kan skjønne at det her er værslitte greie, og du kan kanskje lese en litt mindre historie i de forskjellige bilene, i de forskjellige tingene. Det er, det er historiefortelling, der, mm, det er det, ikke sant? Mm. Men helt klart, jeg mener, sånn som jeg så akkurat Hellboy 2 da, ja. der er jo Selma Blair sin karakter, hun er jo gravid, Stemmer. i begynnelsen av filmen. Stemmer. Og jeg så filmen kommentars på, og Del Toro sier, ja, hvis du så legger vi godt merke det nå, så ser du at veggen, der tannfeiene kommer til å komme ut av, du ser at det ser ut som en gravid mage och så kommer de ut, det ut den födsel. Och det är för att hon är gravid. så han tar hver, han han puttrar in sånting hela tiden. Och han sa att där har du fruktbarhetsgudinnen. Jag kan inte så sånt tänker jag inte på den misärfilmen, men han vet att han har fyllt filmen sin med, med det. Ja. Jag det är det är sånn med, med George Miller. Jag syndes på hur han så funkar att ta Men hur vet det del kvar det det det <laughs> Ja, du kan det kan du skriva säkert många bind om mm. så va. Men nå er det George Miller med skåler for her. Ja. Men, men, ja, altså. men igjen tilbake, det er kjempegod historiefortellingen det her. Enkelt plott, ja, men det er fortsatt kjempegod historiefortelling. Og det som er så godt å se, jeg snakket om det tidligere, i en actionfilm, som er veldig plottreven, er det at eksposisjonen er så elegant. Og det er ren filmkunst, det her. Ja, det. det er fortelling med bilder. Ja. Det, det er filmkunsten i fri flyt, det er her. Ja, du har hørt uh, George Miller og har sagt om den. Han uh, vil lage en film som Hitchcock uh, pleier å si at uh, I want to movie where they don't have to read the subtitles in Japan. Ja. Yeah. Og det er liksom sånn, nei, du trenger ikke. Nei. Du trenger egentlig ikke noe... Og jeg mener at det er det som er ren film. Ja. Du har handling, handling, handling, handling, handling. Dialog blir stort sett brukt i, for eksposisjon. Og når ikke du trenger å si noe, når du bare kan vise med bilder, for det er det derfor vi har film, lyd og bilder, audiovisuelt format. Det, det er jo derfor det er viktig, ja. hvis du vi er glad film, å gå tilbake til tredjebetalet og se det. på mange av de filmene der. Ja, ja, helt klart, det er ikke mig ja. Det er ikke mye dummer ned filmene med overtydelige manus og alt med liksom, det sånt, for jeg mener, plotten her er så enkelt og tydelig uansett, at det ville vært dumt å si for mye om det. Ja. Og George Miller eh, fokuserer heller på det visuelle. Og ja. det, det er det som kjennetegner en ordentlig filmskap på for meg. Det er det visuelle. Ja da. Mm. Men er du vi kan ikke snakke filmen i hel heller. Men igjen, jeg skal bare, jeg skal bare sprute ut en haug med adjektiver før jeg er ferdig nå. Men det er i min bok den beste action som er laget kanskje i siden Terminator 2. Ja, jeg vill jag älskar Snoopy och sagt många andra bra. Väldigt bra, men, men, ja, men det här tar kaka alltså. kaka. Og, og, og, du har ju det... sett stunt och explosioner och och och som det är på lite ja, og, alltså. Gun fever. Gun fever. <laughs> han blir blind, han blir blind och men då skal han verkligen svita mycket. Då blir han krigets. Kriget. Du, du vet da, du hör den skytningen ja. så länge det tar så. Där det ökar och och i dimma och kommer igen med alle allvar. Det er så badass, oh, det er så you. badass Jeg går og fikser det her Du får ikke engang vite Du hører bare eksplosjonen, og så har ja. han blod i ansiktet så... <laughs> Det er litt snart hisblad Det så var cool. så tøft ja. mm. uh, Men det her er jo til... er litt tilbake til Western-film ja, mm. Men um, ja, det er en triumf Det er monumental triumf Ja, og som jeg sa, den legger nå Et nytt grunnlag for hvordan vi ser på aksjonfilmer vi forventer av aksjonfilmer Og vi forventer, ja, den, den, den og vi forventer for... av det visuelle ja. og, og vi forventer av eksposisjon ja. mener det at vi er lei av CGI CGI ja, men... er Fury Road er, den er brukt, jeg. det er god en CGI, men igen 80% av det her er ikke CGI nei. Nei, kanskje, ja. og, og, og nei, det, det, det er det det er det som mulig å ha sagt mener, når vi nå venter på J.J. Abrams i Nye Star Wars, så satser vi på at det er tilfellet der, at veldig mye av det er modeller, veldig mye av det er Miniatir. Det var det som gjorde Ringenes Herre-trilogien så fantastisk, og det som gjorde Hobbiten-trilogien så skittig. Mindre fantastisk. <laughs> <laughs> ok, jeg sa skittig, du sa mindre fantastisk. Nei, jeg synes ikke de er veldig bra Nei, de er Men ikke. det er ikke bare for å si det. Men det har veldig mye med sak om dårlige... Det er stygt å si for... Jeg, ja. Da blir det manus her. Er det, er det, er det sin feil? Ja, men altså, det får vi aldri vite, for, for Deltoro vil ikke si noe, og Nei. han vil ikke se filmene. Ja, det jo eller, hadde jo vært han som hadde holdt mest mulig kjeft. Med, ja, ja, det er det. Er ja, ja. Banen, ta et steg tilbake ja, der. Altså. Men i hvert fall ingenting stygt å si. Altså. Og filmkritikere eller manskjerminister som har noe stygt å si om Kirby Road, eh, jeg kan aldri ikke sette i hvordan dere tenker. Hver sin smak, alt sin smak. det der. Men i hvert fall, ha en... Har i hvert fall en litt sånn saklig grunn for oss Hvorfor du ikke liker det ja, altså. ja, ja. Jeg lo litt og på Before Geeks Were Cool Et fantastisk podcast som dere må høre på Det er James Felix McKenny och Larry Love De har et veldig kult podcast som heter Before Geeks Were Cool Check det ut Men der snakket om det om Mad Max Og der sa James Felix McKenny Sa det att alle, alle jeg har sett på Facebook og Twitter Digge Fury Road Men det var, det var en, et par til to yngre folk jeg føler Uh, som hadde skrevet de at de syntes det var en ripoff av Doomsday. <laughs> <laughs> <laughs> ja, okay. ah, altså, det, det gir meg ikke håp. Du sitter på internet, her, det er lov å sjekke ting før du skriver. Uh... Det er ikke sant, internett er ikke bare T for å snakke før du tenker. Nei, det er ikke det. Du snakke. kan jo lære litt på internett. Mm, det er, så, uh... For det om Doomsday på en måte var Carpenter-filmen til... Like mye det som det var George Miller din, mm. Men du ser en god del George Miller-ting der Neida, men du er mye prater, prata. prater, prater ja. Den går på kino Jeg ja. viser å bli Jeg skal gå igjen og snart og ta Jeg må se den. i 3D men, men, ja, men jeg, jeg skal ta den dobbel Jeg skal se den med to visninger Så jeg, det blir 3D så 2D Jag ska bara gå in och ta en hel med film. Och jag ska bli med. Jag sliter väldigt mycket med synligt på grund av brillorna när jag har trädet. Så det är det är lite sån Så det sliter sånt ja. men men så jag ville få Jag fört tycker jag hade sett Pacific uh, Rim Men ja. nu får til vi chansen till det här igen. Nej nej nej har möjlighet. Det kan. Är klart. Så kommer du att gå och se Fury Road. Det är en upplevelse. det här är filmen. Det är enklare att säga så det men når folk säger att du måste se den på kino, det här är den filmen du må se på kinan. Ja, det är det. De vente, altså. de er det. det er akkurat det, og nå er vi der, mens det her er som de som var så heldige å få se Terminator 2 på kino, mm. eller The Road Warrior, eller Aliens, mm. det her er en sånn mileperl det det. i filmhistorien. Mm. Actionfilmen blir aldri det samme igjen etter det her, Nei. og vi kommer, jeg håper vi nå kommer til å se en bølge der yngre resikjører, eldre resikjører, vi gläser upp eller ser på det George Miller gjorde. Prövar att lära och lära det handlar om. Och då menar jag inte bara hög oktan eh uh, högoxandvållshandlingar. Jag menar en god historieförtelling, goda karaktärer mm. och elegant exposition. Ja, det er en väldigt exposition är någonting viktigt. För att fortell är här for se, ikke för att høre i utgångspunktet. Og, Vil jeg en roman med masse bakgrunnshistorie Så leser en roman har sagt. Grunnen, det, har, altså det er ikke det at ikke det ikke har vært actionfilmer Siden Terminator 2 Det har vært veldig mange actionfilmer Det er bare det de er ikke spesielt gode filmer det her, Du lager ikke bare en actionfilm Du lager ikke bare en skrekkfilm Du lager en film Og den må funke Det må ikke bare være en hajemobiljakt for eksplosjoner Det må være en motor i filmen Som kjører greit og fint Det må det være det. De fleste actionfilmer har ikke det. De er ikke det. De har veldig mye sexism og veldig dårlig manus, mm. gjemt over. Det er det de har. Manvox Fury Road har ingen av de tingene. Det er bare et mesterverk. Et perfekt film. Nå kan jeg ikke, jeg kan ikke understrekke det hardt nok. Nei, det er et mesterverk. Mm. Mye spoilers her. Jeg håper dere har vett til å se filmen før dere ja, hørte det her. Vi kommer til å det på Twitter og Facebook ja, sammen med... Det her er jo spoilerfest. Ja, hele, hele, hele, hele episoden. Ja, Nei, men kom dere å gå og se Mad Max Fury Road ja, på kino? Ja, de har funnet på Netflix. Eh, det er kje er veldig enkel å få tak i på Blu-ray. Ja, og så boksen på platenkompani. Jeg har en brittisk eh, import eh, Blu-ray box, så fin. Men igjen, da, der er for eksempel den første filmen dubbet. Og du får en, altså så, så hvis du vil ha nydubbasjon så må du leite andre plasser. Eh, Zone 1 utgaven, den 2001 special edition på sone 1. Den har visst det originale lydsporet. Så, så det er liksom sånn, men, men uansett, filmene får dere sett. Yeah. Um, ja. Um, dere kan følge oss på Twitter, at Martinetpodcast, Martinet med to er. Like oss på Facebook, bare søk på Martinetpodcast. Dere kan følge med på Twitter, er atjan-ale. At Lloyd -84. Vi hadde satt veldig pris på å få en liten review På iTunes, legge gjerne gjerne fem stjerner Og så skrive noe fint om oss Det er det eneste vi ber om Og nå kommer det så sånn at ny logo Vi har fått tak i en, en kunstner Kan vi lese godt kva ja, han, ja. han Chad Kaplan, Kaplan ja. Han har tegnet noe av det som er på Lloyd Cinema Club Hvis dere kjenner til den Facebook-gruppen ja. sånn han, han er veldig dyktig Så, så den kommer, det koster oss litt penger og der, Så den ja. kommer etter hvert, men Uh, jeg gleder meg, for det er litt flaut å dele Det er skikkelig, ja mm. um, Jeg tror ikke mye på noen nye lyttere var på den nye logoen, det tviler jeg på Men det er i hvert fall fint for de av som uh, Bryr deg om det ja. estetiske ja. Ja. Og nå med da, jingling, så som kommer frem Sunsia og logoen så, mm. så er vi egentlig temmelig der vi vil være ja, vi gjør ja. det For et podcast som vi hverken tjener noen penger Eller har noen særlig lyttere, så får det være bra nok Ja, det får det, helt klart uh, ja. uh, Reviews på iTunes har vært veldig fint hvis dere faktisk høre på det her, og liker det, mm. det er ikke farlig om å reseir fra av og til. Nei, og det det, vi bruker tid på det her, det er Jan klipper og styrer, vi gjør research hver gang, vi prøver å legge sjela vår i det. En liten favorite på Twitter, and retweet, noe tilbakemelding, prat film med oss hvis du liker å prate film. Mener, er det noe jeg for, så er det å prate film andre mennesker. film hele dagen, hele, ja. jeg tenker på film konstant. Mm. Så hvis det er noen gutter som bryr seg litt mer i gjennsnittet så har vi egentlig ikke sett så mye tegn til det nå. Nei, ikke nå. Så... Tor André, mm. fin uh, tilbakemelding. Jeg ja. verker at du er min type kar. Du du du tar film veldig seriøst uh, Ja, det er veldig koselig. Ja, du du, du, du om har jo, vi har Steinar, Thomas, Steinar og Thomas, Steinar og Toll og så der og Kim Roger vet da høre ja. på Heiken Roger. Heia. <laughs> det er trofast, så er veldig glad for det. Men men de reider, de andre der er Og de andre som ikke er nemnt, de er, deres, nevnt, de er der, vet du det resten av dem men si hei hvis du hører på, da er ja, koselig. det koselig. Ok, men, men det er bare sånn, ja, det, det, det er tydelig. Det har det, mm. vi er ikke touch eller noen ting, men vi har gjort det her i snart tre år, og, og, og vi føler vi har en del kunnskap, altså det ikke for å sitte og, og, og, og vokse bilen min her, i det hele tatt, det det. men vi bringer faktisk en del til bordet her, mm. og, så det er ikke bare filmforels der ute. Nei, det, det er jo, Martinet Podcast. Eller No Spoilers. Kan ikke sant? Hente. Vi kan mye mer om skrekkfilm enn No Spoilers, bare hørt på, på de sin uh, Clabin Nords-episode eller noe sånt. Ikke sant? Så, mm. så det dere får her da, er to karer som har dedikert 20 år av livet sine til å sette seg inn i film. Mm. Så igjen, jeg er ikke film med veldig mye selvtillit eller noen ting, men faktisk det her, det er verdt å høre for. Ja, jag tror blir ju med kvalmen rätt och slett. Ja. <laughs> men men det det måste är måste säga vi hållt på så länge om vi har inte tänkt ge oss Nej, det. det. kommer en ny finare logo Og jag vet att ja. eh, vi har inte varit den bästa ljud för att vi spelar in på en en Roland recorder som eh, vet du nog ja, ja, den ljuden er mer än bra. Nok. Ja, den är det. Det är liksom. ingen ursäkt för vet det. om folk så gör podcast over Skype och sånt på samma rum. Ljuden var den er mer än god. Nok. Ja, Du hör om vi säger og det vi sier er faktisk verdt enn ritt. Ja. Den er det. Ja, da, det er det viktigste. Mm. Jeg er ikke så god, god til å skryte av meg selv. Nei, men, men, men, men, og vet du, men, jeg det aldri. Nei. Men jeg gjør det, jeg gjør det nå. Det skal nei. bli lenge til neste gang dere. Mm. Jeg vasser i selvhat. Stort sett. Ja, jeg, jeg det. Men, men jeg har jo vært med litt ja. tilbakemelding. Og jeg har spurt om de jævla fem stjernene på iTunes de tre årene. Jeg husker lenge. har og, fortsatt ikke fått noen av dem. Og, vi, vi, og vi ser mm. stadig folk på filmbloggene sine og podcastene, og det her er ikke irritasjon over hverandre, men jeg vet at det vi leverer er like bra, og kanskje vel så det, mm. som de tingene som har nok av følgere, så spre ordet, ja. og, og hvis det skulle være så overfladisk at dere tenker at ja, de, de har ikke gått på filmskole, så feil, jeg har gått på filmskole. Det ja. har du faktisk. Ja, ja så, så, så jeg, jeg, jeg kan, hvis, hvis det skulle være noe ja, der... For jeg vet, og, at, jeg vet at montage har den greia med at, filmbitrater där men önskar med en person som var i Hugh Orliva sitt og på läsa och se läsa film se grundlig film <laughs> så i alla fall Jonas har har studiepoäng i i film så så där var känd på det ja är ja, inte sant ja mm. men det kommer inte Nej, nu får det i alla fall inte sitta här och och Takk for du på folkens, her kommer Damon Gerardo Kjekk ut Damon Gerardo på www.damingerardo.com Platsesskapene sitt er Secretly Canadian Låten kommer bra, albemet er på hver kjellige ting Ha det bra folkens We all cried at the ending We all stayed for the credits And I kept my ticket as a souvenir